Egy, két, hár, az úcska színjátékon. Nem! Én csak boldban járok. Sajnos kosztálom már nem. Nem! Nem! Ahó. Elég. Hey Fel Jancsi. Kiala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már is? Ma 2020. március 4-e szerdával, napotos idő, 5 percen múlva reggel 7 óra, ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Féla János korhatáros 14 évnalújaknak nem felette is igen korlátozott mértében ajánlott vagy ajánlható reggeli műsora. Ez a műsor számtalan alcíméből az egyikben azt mondja, hogy benne van mindaz, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes, egy műsor, amely bátortalan vagy bátor kísérletet tesz arra, hogy elválassza a fontos a fontos talantól. Egy műsor, amely bátoran vagy bátortalanul jelent egy virtuális, egy képzeledbeli jármóckosárból, és története alapján elmondja magáról, hogy minden nap kísérleti műsor. Mindennap utolsó adás. Ilyen ez a mai is. Fél nyolctól kapcsolom Nidel Müller Pétert, nyolctól Füriyes Balást és fél kilenctől Újvári Kövér Monikát, így aztán ma Erzsébetváros felreprezentált lesz ebben a mai két órában. kilenc órakor nagyjából búcsút intek önöknek. Az első fél óra miénk, azzal töltjük, amivel akarjuk. Hát, tegnap beleestem a magam csapdájába, de hát nagyjából én ennek megfelelően élek. Ugye én érzékeltettem, hogy mi volt a hétfő oka, hogy van egy, van egy kattogás. Azt mondja, ez kicsoda. Rá kell jönnöm, hogy kiküldött SMS-t Jézuskön, Tarlós István Hát, Krista, mit csináljunk? Írt ismét Tarlós István. Igen. Azt akartam önöknek elmondani, hogy... Tényleg nagyon foglalkoztat az, hogy a hátralevő életem, amelyről halvány dilagőzöm nincs, hogy hány nap, hét hónap vagy év, azt mégis mivel töltsöm? Én, aki nem hiszek a túlvilágban. Én, aki elvileg megtehetem, hogy akár élvezzem és a hátralevő időt, az ehhez szükséges pénzem megvan, az hogy az egészségem is megvan, jönnek az újabb és újabb SMS-ek most alá is írta kivételesen találós István. Némileg felülírta ez a két esemes azt, amit akartam mondani. Azért van abban valami elképesztő, hogy az ember reggel 7 óra, 8 perckor azzal szembesül, hogy a legutóbbi Civil a pályán című műsorára szerdár reggel reagál a volt fő. Itt most nem idézett szöveggel, de nem pozitív értelemben ha azt kérdezik, hogy az-e a célom, hogy nyomot hagyjak, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy biztos, hogy volt olyan periódisa az életemnek, amikor nyomot akartam hagyni. Ma, de elsősorban nem nyomot akarok hagyni. Ma elsősorban ebben a házlevi időben, ami még itt a mikrofon mögött vár rám, Erőteljesebb kísérleteket tennék arra, hogy elválaszom a fontos a fontos talantól, és Önökkel együtt én is bevezzek egy olyan tengerbe, vagy tengerre, ahol az élet fontos dolgai lesznek körül, lehetőség szerint jók is. 061-877-0877 az elérhetőségen bármilyen témában amit elkezdtem mondani, az az, hogy tegnap volt az, amikor felvette az életem a turbó fokozatot, ennek következtében nem is tudtam elaludni, ennek következtében kialvatlan is vagyok, és ennek következtében az a verkli, amely az egész hétre jellemző tegnap beindult, fél tizenegykor feküdtem le, és nem sokkal évfél után aludhattam el, Greta thunberg -el álmodtam, akit valamiért meggyilkoltak, hogy miért azt ne meg, Fél ötkor ébredtem, pontosan mondva fél ötre volt beállítva az órám, de én magam négykor ébredtem, nem sokkal négy előtt. Így nagyjából három és fél négy órát aludtam, ami biztos, hogy sokkal kevesebb annál, mint amire nekem egyébként egy éjszaka szükségem van. Reggel már Bán Lászlót hallgattam, egy olyan műsorban, amit tegnap nem akartam megnézni, de felvettem. Tegnap megéltem a Civi Rádióból való eljövetelem után az első aljas támadást a műsorommal kapcsolatban, amit aztán Valakivel megtárgyalva, helyére raktam, és végül úgy döntöttem, hogy csak és kizárólag ezen a szinten említem. Alyas méltatlan támadás, amely nem marad következmények nélkül, de amelyre itt és most nem vesztegetek több szót. Minden esetre én még nem mondhatom azt, hogy elvtársal senki sem akarja megölni. Ma a 2020. március 4-e van, és szerda 3 perc múlva lesz 4-8 borult ég. Van, ahol esik, van, ahol nem esik, de minden esetre, hogy valahol sütne a nap, arról nincs tudomásom. 5-8 fok közötti hőmérséklet. Kínai gyártmányú telefonom. Arról tájékoztatott, hogy 4 fokkal lesz hűvösebb, mint amilyen tegnap volt. Telefon működ, és azt kérdezem önöktől, hogy van-e bármi, amiről szívesen beszélgetnének velem, mert aztán fél nyolctól nem nagyon sok beleszólásuk lesz a műsor elkészítésében. Az lesz, amit kapnak fél nyolctól Nidermüller Pétert nyolctól Füriyes Balást és nem sokkal fél kilenc után Ezsébet város egyik apolgármesterét, létújvári kövér munikát a kilenc órás hírek már nem biztos, hogy jelenlétemben hangzanak el 061 0877 ma 2020 március 4-én szerdán kettő perccel 48 előtt to the sea There will still be you and me Kind of woman, I give you my all Kind of woman, nothing more Middle of drops of rain <laughs> You're a good jó reggelt kívánok! A 17 éves fiamnak volt fizika a házi feladata, és uh, arról szólt, hogy van egy fekete lemez, amelyiken mikrobarázdák vannak, hány cm az átmérője, és a fiam, ezt nem tudod nekiállni a feladatnak, és azt kérdezte, hogy apa, ez mi? És aki neki, ez kis fiam, a bakelit lemez, amit már te nem ismersz, és uh, akkor ugrod be, hogy azért lehet, hogy olyan dolgokat próbálunk meg nekik tanítani, amiket ők már már nem is értenek, tehát lehet, hogy a mi 50 évesen írunk könyveket, az már, az már nekik out of blue, Tehát, hogy, hogy oda kéne figyelni, hogy milyen fajta példákat adunk, amit tényleg a való életről szól a mostani életünkről. Lehet nem tudom. Gondolataim gondolatai még mindig Talós István kövi járnak, aki valójá, akinek valójában én valamiféle démonjává váltam, ahogy érzékelem. Ma találkozhatnék Karásfény gergely de kihagyom. Tegnap megnéztem az egyenes beszédben, és... Én ma úgy nézek Karácsony Gergelyre, mint egy olyan projektre, akit annak érdekében adnak el nekem. Hogy az nekem jó legyen. De én csak és kizárólag akkor vásárolom meg, hogyha szükségem van egy nem Joker módon mosolygó férfi arcra a falamon. Ennél sokkal többet nem várok tőle. Hát pontosan mondva, várnék tőle, de nem produkálja. Részletek kérdésre válaszolva, vagy majd valamelyik interjú folyamán. 061 0877 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Um, a... Elnézést, megküzdene saját magával, és beszélne egy kicsit folyamatosabban? És röviden, a Parvós úr levelével kapcsolatban lehet tudni valamit, a részleteket csak lehet. Írt nekem két sms reggel, amelyben a kifogásait írta meg a Civil A Pályámban elhangzott szövegebb okán. Értem, hát akkor ez kicsit személyes, nem publikus, gondolom. Akkor, akkor marad a kíváncsiságom, kielégítetlenül. Nem mondanám, hogy kielégítetlenül kellett volna, hogy maradjon a kíváncsisága, de valami olyan messziről ugrott neki, hogy avval én nem tudok mit kezdeni. Tegnap megkeresett engem egy ember, akit én állítólag a Petőfi csarnok bolha piacáról ismerek, hogy azért bocsájtották el a munkahelyéről, mert ő a Velencei Karneválon volt, és amikor egy vendéget felkísért, mert a portaszolgálaton dolgozik, és ő elmesélte, hogy a Velencei Karneválon volt, akkor őt 24 órán belül kirúgták azért, mert hogy attól féltek, hogy ő koronavírus által fertőzött, és hogy én állítsam helyre az igazságot, és én maximális készséget mutattam ezügyben, és mondtam neki, hogy hát akkor hozzon össze engem azzal, aki kirúgta őt, vagy egyáltalán bárkivel hozzon össze, aki ebben a műveletben részt vett. Még kétszer beszélgettünk, aztán eltűnt. Amennyiben érdeklődnek a műsoram iránt, a velem történtek iránt, vagy egyáltalán nem érdeklődnek a velem történtek iránt, de mondandójuk van, akkor viselkedjenek úgy, mintha élnének, és ennek megfelelően próbáljanak megnyilvánulni. Egy év iránt zenével fog tenni az elkövetkezendő 12 perc, amit persze olyan nagyon komoly fenyegetésnek nem kell megélniük. 061 0877 2020. március negyedike van és szerda, 5 perccel múlott negyed nyolc, ez a Kéfej Minden, amit aznapról az tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János talányos műsora. Amiben, vagy amiből, bármivel kivehetik a részüket, belét vagy belekérdeznek mindabba a talányosságba, amit én az elmúlt percekben mondtam, vagy attól teljesen független mondanak valamit, amiről önök azt gondolják, hogy fontos, vagy egyáltalán nem fontos, de jól hangzik. 061877, 0877, figyelek, ha van mire. Vagyok. Uh, hallottam akkor kapcsolatban műsor, amikor említett, hogy ma találkozhatnak a rácsony gergővel. Találkozhatnánk, igen. Találkozhatna, igen. És azt is, hogy nem. Uh, én nagyon sajnálom, hogy, hogy eltűnt ő. És nagyon. nagyon De a dolog most már, most már előttem teljesen tisztává vált. Nem tűnt el. Valójában. Um, annak idején tanultam olyat, hogy használati érték ígéret. A használati érték ígéret az azt jelentette, hogy valami olyasmit ígért önnek, amelyet valójában soha a büdös életben nem váltott valóra, de egyfolytában valamilyen vágyát avval kecsegtette, hogy azt ki fogja elégíteni, vagy hogy olyan pillanatokat okoz önnek, amelyet egyébként azzal a tárgyal kapcsolatban megélni ki. Igazán nem mondhatja, majdnem úgy beszélek, mintha egy lexikumból olvasnám. Használati ígéret. E, ilyen ember gyerekkoromban is volt, voltak idójaim, akikre fölnéztem, valamilyen módon szerettem volna olyan lenni, mint ők, kerestem a társaságokat, és amikor velük voltam, akkor kibabrált módon nem találtam a helyem, mert hogy nem voltunk összevalók. Az is, amit egyébként ő belőle magamban meg akartam valósítani, az is távol volt tőlem, csak olyan, mint amikor valaki feketének született, de mármint a haját tekintve, de mindenáron szőke akar lenni. Ezt nehéz megmondani, valószínűleg arról szól a történet, hogy rosszul van a bőrében, és nem szőke akar lenni, hanem saját magával elégedetlen, bármilyen akar lenni, csak nem olyan, mint aki ő. Na most ez úgy jön a karácsonyhoz, hogy nekünk volt egy kapcsolatunk, amiben én, Szerettem volna az együttműködést kibővíteni valami olyan területre is, ami személyességgel bír. Ez a mi kettőnk kapcsolatára is épp úgy áll, mint az önére, meg az enyémre, mint ami a karácsonyra vonatkozott, csak ez egy másik kapcsolat volt, és az többé-kevésbé abban az együttműködésben, amely létrejött az zuglói önkormányzattal, meg is valósult, függetlenül attól, hogy a mi ismerettségünk az nem önkormányzati vonatkozású volt. A magunk módján használtuk egymást, hogy melyikünk használta, inkább a másikat erre nem tudnék válaszolni. Akkor, amikor ő főpolgármester lett, akkor ő már nem gondolta azt, hogy olyan mértékben akar használni engem, mint korábban, vagy ha gondolta, akkor a körülötte lévő emberek erről őt leveszélték, ezt most már egyértelműen lehet tudni. Tegnap a határán voltam annak, hogy az egyikőjüknek küldjek egy egészen minősíthetetlen de akkor nagyjából olyan lettem volna, mint a tarlós, és ugye azt bizonyítottam volna, hogy én démonokkal küzdök, holott én egyáltalán nem küzdök démonokkal, csak szeretnék valami általam nem megérthető szituációt megérteni, és lebeszéltem magam erről, és nagyon jól tettem. De amikor néztem tegnap Rónai egon Karácsony Gergelyt, akinek új szemüvege van, aki még első kezdődött a beszélgetés, és egy olyan keep smilingot dobott be, hogy annál különbözőt az amerikai elnök választása nem dobnak be, akkor rájöttem arra, hogy nekem nincs dolgom Karácsony gergely -el. ami volt, az befejeződött, mert ezt követően egy teljesen áldatlan beszélgetés jött létre, amelyben ő elmondta azt, amit el akart mondani, ami a tipikus esete volt a neszesemi fog meg jól és amikor az iránt érdeklődött Rónai Egon, hogy ez mégis hogyan van, hogy ennek a szabad színháznak jelen pillanatban két igazgatója van, úgyhogy közben nem választották jogilag szét az intézményt, és állománygyűlést tegnap úgy tartottak, hogy arra csak az egyiket hívták meg, arra azt mondta Karácsony Gergely, hogy két igazgató van, ez így van, de jogilag nem választották szét, mert még nem tudják, hogy hogyan kell azt csinálni, amire mondta Rónai Egon, hogy de így bánt Teodóra nem vállalja el az igazgatóságot, így nincs ennek két igazgatója. És gyakorlatilag még őrültek három percig egy malomban, majd uh, Runa Jégon feladta, uh, mert Karácsony Gergelynek más mondandója volt, és úgy tűnik, hogy azt neki ott el kellett mondania, hogy ezt nálam megtette volna, nem tudom, nem tudom mennyi sót nyálna meg nálam Karácsony Gergely, de tegnap egy életre lemondtam róla, mert valójában olyan volt, mint egy felolvasott szöveg, akit ha megszólítanak, akkor egyáltalán nem érzékeli, hogy ő egy élő ember, hanem olvasta tovább a benne lévő virtuális vagy szöveget, és azt mondtam, nem, nem, nincs vele dolgom, Függetlenül attól, hogy természetesen maga a szituáció zavar, de azt hiszem, most már jobban zavar benne az, ahogy én nem tudom túltenni magamat a dolgom, mint az, hogy ez van, és hát ilyenből van még 12-1% az életemben. Elnézés, hogy ilyen hosszán reagáltam, de volt mondandó. Nem, nem, ne kérjen elnézést, mert nem érdekelt, és nem érdekes volt. És érdekelne még, mert erről én nem hallottam, nem voltam nézőse, amit említett, hogy a Tarlós démonai. Tarlós István nagyjából 2019. augusztusában került elő egy SMS formájában, majd iszonyatos mennyiségű sms küldött, lökésszerűen úgy, hogy közben kiderült, hogy ő az, beszéltem vele telefonon, kiderült, hogy interjút nem akar adni, de reagál arra, ami az én tévé vagy rádió műsoromban elhangzik. Én aztán egyszer vagy kétszer megpróbáltam őt rábírni arra, hogy legalább személyesen találkozzunk, ha már nem ad interjút, de ettől ő mindig eltekintett, vagy valahogy el, elbújt, és aztán megint előkerült. Az, az SMS-ei azok a, hát az eszét lassan vesztő Széchenyi Istvárra emlékeztettek, függetlenül attól, hogy Széchenyi sose sose voltam SMS-ező viszonyban, és lehet, hogy a hasonlat is nagyon szerencsétlen. Én még odáig is elmentem, hogy különböző jobboldali prominenseknek felhívtam a figyelmét Tarlós István veszélyére, még az önkormányzati választások előtt, hogy van valami a fejében, ami meglazult, vagy ha nem is lazult meg, de minden esetre lazuló félben van. Ezt nagyon szépen köszönték. Azt mondták, hogy ők is tudnak a jelenségről, nem kizárólag velem folytat ilyen párbeszédet, már amennyiben ez párbeszéd, és fognak vele beszélni. Ennek az intenzitása később csökkent, de mint a példa mutatja, nem szűnt meg. Nagyon szépen köszönöm. Érdekes volt mind a két főpolgármesternek. Nagyon jól beszélt. Bele se gondoltam, hogy két főpolgármester. Igen, hát, hogy, így, hogy, igen. hogy, hogy lehetne, lehetne egy főpolgármesterünk. Na 0877 A mai reggel folyamán utoljára ajánlom, ha minden igaza, 061-877-0877-es telefonszámot. hogy parancsoljak, vagy nem parancsolok szóval. Szóval is ebből is látszik, hogy igazat mondtam. Igen. Múltkor beszélgettünk, és igazat mondtam. Én valójában azért dolgozom, hogy megtaláljam a helyemet a világban, képes vagyok bármely pillanatban az egészet egy totális értelmetlenségnek látni, és abban az értelmetlenségben nem találni a magam helyét, de még mielőtt aggódna, hogy fél nyolc után két perccel ezzel fogom önt hosszan szórakoztatni, a mai műsora a ma mindenféleképpen végig fog vonulni, egy elmesélem önnek, hogy én nem tudom, hogy egy polgármesternek ami ön, mi a legnagyobb sikere? Ugye az, hogy az én tevékenységemnek mi a legnagyobb sikere, azt lehet különböző oldalról nézni maga az egyesület, amely engem foglalkoztat és amely lazán kötődik az ATV-hez, nyilvánvalóan, hogy a hallgatottsággal kötni össze, ami nekem is fontos, de közel se annyira, mint nekik. Nekem inkább a két dolog, az egyik az, hogy megértsek valamit a világból, és hogyha megértek valamit a világból, akkor azt úgy tudjam átadni, hogy az más számára is adott esetben használható, vagy épp az ellenkezőjét tekintve nem használható legyen. Az, hogy nyomot hagyjak maga után, az ma már olyan nagyon nem foglalkoztat, és a híúsági szempontok is másodlagosak, függ átlattal, hogy vannak híúsági szempontjaim. 2019. augusztusában történt, hogy a barátnőmmel, a lányommal és a lányom pasiával vacsoráztunk, amikor minden átmenet nélkül esemeseget kezdtem kapni, mint utólag kiderült, <kül> Talán egy rádióműsorommal kapcsolatban, vagy én nem is tudom, hogy mivel kapcsolatban, lehet, hogy ez szeptemberben volt már, mert akkor azért már volt tévés rádióműsorom, dolgoztam Tarlós Istvántól akit föl is hívtam, mert nem voltam benne biztos, hogy ő küldi ezeket az üzeneteket, amelyek nagyon furcsa üzenetek voltak az értelem és az értelmetlenség határán, és ez megmaradt váltakozó ritmusban hetenként, két hetenként volt, hogy naponta, ilyenkor 5-6 sms küldött egymás után, ezek nagyon lazaszövetőek voltak, kapcsolódtak az én tevékenységemhez, és kapcsolódtak Karácsony Gergelyhez, a vele való harcához, én láttam egy élő kapcsolatot létrehozni, mondván, hogy az tök jó, hogy SMS-eket nekem, de mi lenne, ha beszélgetnénk egymással, ebből olyan nagyon sok nem lett, később felhívtam a stávia figyelmét, hogy talos István e, a maga módján ereszt, és ez nem biztos egyébként, hogy jó, ennek nem elsősorban kampány részét néztem, hanem az emberi részét, hogy ez a kínosság határát ne éri el, mert néha már-már az volt, e, aztán volt, hogy interjút szerettem volna vele készíteni mondván, hogy akkor kart kikart beszélgessünk, ezelől mindig kitért, illetőleg ezekre érdemben nem válaszolt, és ma reggel ismét előkerült két SMS-ével, és azt kell, hogy mondjam, én biztos vagyok benne, hogy érti, amit mondok, a maga módján megdöbbent, és nagyon foglalkoztat, nehezen tudok vele mit kezdeni, miközben valószínűleg az engem alkalmazó egyesület azt mondaná, hogy örülj János, mert ez is azt mutatja, hogy figyelnek a tevékenységedre. Miután e, önkormányzati vonatkozású a hír, gondoltam, hogy megosztom önnel, remélem érthető voltam. Én azt gondolom, hogy igen. A, a, a, a, a, a, a... Kicsit olyan vagyok, mintha a démona lennék a tarlósnak, de ezt nem merem állítani, mert azért ez egy nagyon jelentős szerep. Úgyhogy nem gondolom, hogy démon vagyok, de valami démonszerűség. Hát én ezt így nem tudom megmondani, hogy mit csinál a tarlós Istvánnak. Egy dolgot biztosan tudok de erről nem szeretnék hosszasan beszélni. Tarlós István nyilvánvalóan már a kampányban elvesztette, hogy mondjam, nem, nem találta ki, hogy mi az a szerep, amit neki be kell tölteni, és ez valóban úgy van, ahogy ön mondja, én ezért az SMS-t hál' Istennek nem ismerem. A szereplés többször a kínos a nevezhető határon túlment, de még egyszer mondom, hagyjuk ezt már nem hiszem, hogy erről érdemes beszélni, nyilván neki nem volt egyszerű feldolgozni ezt a helyzetet, és talán ezzel is magyarázható, de még egyszer mondom, én nem akarok ilyen elemzésekbe bonyolódni. Pedig egy kultúraantropológustól az elvárható, de nem fogom to tovább feszítni. Elvárható, feszít. akkor ha kulturális eseményekről van szó, de azt tudom, hogy inkább szívés folyamatokról van szó, és azokban én nem szeretek elmélni, főleg nem mások esetében, akiket személyesen nem is ismerek. Is Azért éve, azt gondolom, hogy is foglalkoztatja, szépen. hogy a politikai ellenfelei vagy a politikai szövetségesei milyen gondolat és érzelemvilág mentén dolgoznak. Ez gondolom foglalkoztatja ezzel muszáj foglalkoztam nem annyira az ellenségeim, mint inkább, a ő mondta szövetségeseim, nyilvánvalóan akkor, amikor egy kerületben, mint nálunk is Erzsébet egy ötpárti koalíció van, az nyilván rengeteg érzékenység, rengeteg különböző érdek van, ezeket nyilván össze kell rendezni, és ami a legeslegfontosabb, és hál' e tekintetben nagyon-nagyon jó kollégáim vannak, hogy ezeket a vitákat, ezeket az, hogy mondjam, érzékenyséket, ezeket kultúrát módon rendezzük el, mert üvöltözni az viszonylag egyszerű dolog, de attól még ezen a világon soha semmi nem oldódott meg. Mikor valósul meg, és milyen módon lesz majd kírva? mit gondol, hogy Milyen plaket, vagy milyen dombormű lesz majd a Vichman kocsmán, hiszen Vichman Tamás tegnap temették, és... Ezzel összefüggésben, vagy, ettől össze, vagy ezzel összefüggéstelenül, ahogy nekikeztem a mondatnak, Budapest Főváros Önkormányzata és Erzsébet Város Önkormányzata kezdeményezi, hogy az úgynevezett Vihman Kocma épületének falán dombormű kerüljön elkészítésre. Vihman Tamás emlékére számítunk az MTK és a Magyar Kajakkenusz Szövetség közreműködésére is. Um, hát ez így van, én azt gondolom, hogy aki itt él a 7. kerületben, az tudja, hogy Vismont Tamás nem csak, hogy mondjam, mint egy nagyszerű sportoló volt legenda itt a kerületben, hanem emberként is, jelenségként is. Úgyhogy én nagyon-nagyon az első percük mondhatnám azt is, hogy mi kezdeményezők voltunk a tekintetben, hogy legyen egy ilyen Hát nyilván, hogy így lesz az emléktáblán, az a tokásos módon, hogy nyilván lesz egy pályát amit valaki megnyer. Abba, hogy ott azon mi szerepel, effektív, abban hát az önkormányzatnak esze ágyába sincs beleszólnia. Hát ez nyilván egy művészi alkotás lesz, és a művészetben nem kell a politikának beleugatnia. Az összekötő kapocsa mi beszélgetésében ön, illetőleg város, és csak azért mondom, mert hogyha összefüggéstelennek tűnnének a kérdések, akkor ezt annak kell betudni, hogy most mondhatnám, hogy más, de ezt mindig nem fogom elmondani. Ami az önkormányzatnak a költségvetésével a... A lakásfelújítással volt kapcsolatos, arról beszéltünk, egy interjúban arról beszélt, hogy a legnagyobb volumenű az önkormányzati lakásokkal való gazdálkodás volt, a kérdés arra irányult, hogy milyen anomália volt, vagy mi volt a legnagyobb anomália, amit az átvilágításnál ön tapasztalt. Nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki lopott, hanem hogy olyan szabályokat hozott az előző önkormányzat, ami 6 milliárd forint veszteséget jelentett a kerületeknek, mert az önkormányzati lakásokat az értékbeső által felbecsült árhoz képest 60%-kal olcsóban adták el, ha valaki korábban is abban a lakásban lakott, majd később azt mondta 8 Éve nem volt normális lakáspályázat a kerületben, mert az önkormányzat nem újította fel a lakásokat, 466 önkormányzati lakás teljesen lakhatatlan, ebben az évben 100 önkormányzati lakást újítunk fel, erről már beszéltünk. Beszélne erről a 6 milliárd forint veszteségről? Ugye ez a 2010 és 2019 közötti időszakra vonatkozik. Most én már megmondom hogy őszintén, nem emlékszem arra, hogy a konstrukciót legutóbb elmeséltem -e. A lényeg az, hogy az érték is hogy megállapított az adott lakásra egy értéket, egy árat. Ha az ember bérlőként lakott ott, akkor 50%-ot 50 kellett csak kifizetnie, és hogyha igazolni tudta, hogy ez az 50%-ot ő készpénzbe ki tudja fizetni, akkor erre kapott további 40% kedvezményt azaz végül e, ilyen 30 és 40 százalék között, tehát az eredeti árhoz viszonyítva 30-40 százaléknyi áron sikerült megvenni a lakást, ami azt jelenti, e, hogy az illetőnek utána volt egy lakása, amit az esetek jelentős részében, nem mondom, hogy minden esetben, de nagyon gyakran, 1-2-3-4 nappal később már ki is vitt a szabadpiacra továbbadott, és hát ezen óriási nyereségeket lehetett szerezni, hiszen hogyha valaki mondjuk megvett 30 millió forintért ér egy nagy 140 négyzetméteres vagy a lakást, akkor ezt a szabad piacon minimálisan a duplájáért tudta eladni. És ugye az az igazi baj, hogy egyrészt megteremtette annak a lehetőségét, hogy mindenféle strómanok idős embereken keresztül ilyen lakásokhoz jussanak, másodszorban meg nyilván azt jelentette, hogy az elsősorban azoknak a lakóknak kedvezett, akik igazolni tudják, hogy van készpénzben 10-15 millió forintjuk, és hát azt kell mondanom, hogy az Erzsébet város lakói között nem sok embernek van ennyi készpénzre, tehát nyilvánvalóan ez a rendelkezés kifejezetten a jobb móduaknak volt egy segítség. Ennek köszönhető pedig az, hogy ma rengeteg, hát mondjuk nehezebb sorsú család él embertelen körülmények között, ezért kell felújítanunk ezt a száz önkormányzati lakást a lehető leggyorsabban. Nem jött létre az együttműködés parkolást, illetően a hatodik kellettel, miközben azzal a céggel, amelyel talán májusig vagy júniusig együtt dolgoznak, a legkülönbözőbb vadadnál vada tartalmazó cikkek jelennek meg a legkülönbözőbb portálokon. Még mielőtt elvesznék ezekben a részletekben, elmondja a közeljövőt, ami egyébként az Erzsébetvárosban parkolókra vár? A június 26-ig semmi nem vár, mert ezzel azon által említett céggel szükségszerűen meg kellett kötnünk egy meghosszabbított szerződés június 26-ig, amiről újra és újra elmondom rendkívül hátrányosabb önkormányzat számára. De mivel az előző önkormányzat nem készített elő semmit, ebben a helyzetben semmi más lehetőség ott A másik lett volna a totális. De valami kár. egy kudarcot vallott az az ötlet, hogy a hatodik kellettel közösen csinálják ezt meg? Erre kellett szerettem volna átélni. Ő valóban mi, Hosszasan három hónapon keresztül tárgyaltunk részletekbe menően a hatodik kerülettel. És az utolsó tárgyalásokról úgy álltunk föl a szakértőkkel, hogy akkor megvan a megoldás, hogy ez hogyan tud történni. Én nem ismerem a hatodik körület belső erőviszonyait, nem is kívánok ezekbe elmélyedni. Néhány nappal később jelentkezett nálam a hatodik körület polgármestere, és azt mondta, hogy ők mégis inkább politikai, illetve az okokból visszalépnek ettől a szerződéstől. Ettől a legkevesebb, amit mondhatok, hogy nem voltam boldog, de mint, mint nem tudom, nem tudok mit csinálni. Ezek után nem tudom semmi más csinálni, csak azt, hogy saját önkormányzati céget hozunk létre, tehát saját önkormányzati keretekben oldjuk meg a parkolást, ennek az előkészítése elkészült, vagy elkezdődött, és én azt gondolom, hogy minden további nélkül július 1-ével át fogja venni az önkormányzati cég a parkolást Erzsibet városban. Azt mondja, igen, csak nézem itt a leltárt. Um, van egy fura történet... Uh ami azzal kapcsolatos, hogy kapcsolatban léptek a kerületért felelős tiszti főorvossal, és meghívták egy szűkebb körű egyeztetésre, amit a főorvosasszony örömmel elfogadott, majd a megbeszélés tervezett időpontja előtt néhány órával arról értesítette önöket, hogy a felettese ezt nem engedélyezte, igyekeznek értelmezni a helyzetet, de nem nagyon tudják. E felsőbb körögben arról volt szó, körök Lásd Gulyás Gergely, hogy pártmegjelöléssel vagy anélkül, hogy ne húzzanak hasznot politikai pártok, politikusok a koronavírusból, mondván, hogy azt olyan módon használják a közbeszédükben, amelyre úgy figyelnek oda, hogy közben azzal párhuzamosan rongálják azt, ami ezzel kapcsolatban nem ezen a szinten elhangzik, valójában az önértelmezésében vagy az ön leírásában mi történt és mi történik ez ügyben? Hát ugye, először is azt, hogy ne használjuk a koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás politikai célokra, ez egyszer nem tudom értelmezni, de szimplán az osztobasságot tartozik. Ez az első mondat. A második mondat, mi a, a, a kerületén felelős stisztipőorvos azt hogy azért akartuk elhívni, hogy a négy alpolgármesternek plusz nekem elsőkézben adjon javaslatokat és tanácsokat, hogy nekünk az önkormányzati intézményekben milyen intézkedéseket kell hoznunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a vírus továbbterjedését. Tehát ebbe annyi politika volt, mint a havazásban vagy a hóesésben, semmi. És hát persze lehet úgy csinálni, hogy ebből lehet politikai ügyet csinálni, de ebből nem mi csináltunk politikai ügyet, hanem a másik oldal. Én Föl nem tudom fogni, hogy ezt miért nem lehetett megrendezni. Van ennél egy rosszabb hírem az ön számára. Tudomásul, tudomásul vettük ezt a dolgot, hogy nem lehet, és akkor összeállítottunk egy ilyen, hát ilyen kis rajzokból álló plakátot, aminek az a ne vagy nyolc gyakorlati tanács. Igen, itt van előttem. A vírus, igen. Ezt kiküldtük intézményekbe, kiküldtük iskolákba, majd De létezhet, hogy ezen kilenc a... pont van, és nem nyolc? Ez az is lehet, nem tudom, most nem, nem ez a dolognak a lényege, hanem az a dolognak a lényege, hogy a tankerület azt mondta, hogy nem tehetjük ki az iskolába ezeket. E, most tessék már nekem elmagyarázni, hogy az, hogyha egy ilyen plakát, ami nincs rajta, az, hogy önkormány, nincs rajta, hogy Niederbüle, nincs rajta, hogy demokratikus koalíció, nincs rajta, hogy ellenzi, 8 vagy 9 praktikus tanács van, ahogy elmondja. Ezt miért nem lehet ön szerint az iskolákban? amikor az iskolákban nincs semmi. Tehát azért azt gondolom, hogy ez már olyan fokú, nem is tudom, micsoda paranoia, vagy nem tudom. De mi volt a, a magyarázata a... volt egyáltalán? Az, igen, az volt a magyarázata, hogy ha ezt kifüggesztjük, akkor ebből további lépések következhetnek az iskolás számára, amit hát az iskolák nem biztos, hogy teljesíteni tudnak, mert például ott van az, hogy használj gyakran ö, ö, készfertőtlenítőt, és akkor ebből az következik hogy az iskoláknak készvetőtve kell venni. Szóval nem lehet ezt már józanészsel fölfogni, miközben folyamatosan megy a, hogy mondjam, a szöveg arról, hogy tegyünk meg mindent az ellen, hogy a koronavírus tovább terjedjen, ilyen egészen egyszerű információkat sem engednek tovább, tényleg azt kell mondanom, hogy itt valahol vége van a józanésznek. Elkészült egy ismeretteljeztő animációs film, ahogyan már elérhető az önkormányzat Facebook oldalán, de most ismét feltesszük, hogy az is megnézhesse, aki még nem látta. Azt gondolom, hogy most azért nem tudom, mire kérdez erre rá, de... Nem, hát hogy van egy ilyen is, ez van olyan, amikor csak az ember az említ valamit. Igen, megpróbálom, csak azt nem értem, hogy ilyen nagyon egyszerű dolgokban, van, teljesen semmi köz a politikához, miért nem lehet együttműködni, tehát miért nem lehet ezeket a dolgokat közösen megcsinálni. Tehát nem kellene ilyen nagy politikai konstruciókra nincs arra szükség, ez egy mindennapi életet érintő egészen egyszerű ügyek, hogy Ezekben nem lehet egy önkormányzat, vagy mondjuk így egy ellenzéki önkormányzat, és a tankerület vagy a kormányhivatal között együtt működni, ez az én értelmi képességeimért messze meghaladja akkor e tekintetben még mesélne arról, hogy mi az, amit részint ön, részint dr. László Íre és Serdiné német angéla talált ki, vagy nem talált ki, de minden esetre vetődött fel, hogy több mint egy hónappal ezért január 31-én, ez egy korábbi időpontra vonatkozik, tehát január 31-én kezdeményezték a közös fővárosi protokoll felállítását egy esetleges járvány elkerülésére. Hát ez így is lesz. Most is fejből nem tudom megmondani, nincs itt a naptárom, de a következő napokban van is a fővárosban ezzel kapcsolatban egy szélesebb körű egyeztetés, ahol pontosan ebben az irányba indulunk kell. Egyébként a háttérben László doktor több lépést is tett már ebben az irányban, előkészítette ezt a megbeszélést, koordinálja a fővárosi egyeztetést, tanácsnökkal, Havasi Gáborra közösen ezt a dolgot. Úgyhogy fogunk csinálni a következő napokban egy ilyen protokolt, és azt reméljük, hogy ezt a protokolt majd elfogadják a kormánypárti polgármesterek is. Azt kérdezem öntől, hogy színházüjjben ön mennyire maradt, vagy van kompetens? Én színházüjjben csak annyira vagyok kompetens, hogy az a bizonyos emberi Erőforrások Bizottság, ami az a Színházak ügyei is ö, ö, kapcsolódnak, vagy tartoznak, annak én vagyok az elnöke. De azt kell mondjam, hogy a színházak ügye, ma már messze kinőtte ö, ugyancsak az értelmes ö, szakpolitikai kereteket, és most már ez nyilvánvalóan egy politikai játszma, amelyet a hát elsősorban a kormányképviselő, illetve a főpolgármester játszanak. Ebben a bizottságnak viszonylag ö, korlátozott szerepe van csak nem is nagyon tart igény senki arra, hogy itt szakpolitikai vagy szakmai szempontok játszanak szerepet. Itt egy politikai játszmáról van szó, és még egyszer mondom, ebben egy ilyen bizottság csak nagyon korlátozott szerepet tud játszani. Nekem ezt értelem ki, hát szerintem ezt érti pontosan. De azt a részé semmiképpen sem értem, hogy az előterjesztésben az nem szerepelt, ami mármint a fővárosi közgyűlés legutóbbi ülésén, ami aztán végül bekövetkezett, hogy megosztották a szabadtéri színházat két részre. Egyrészt lett a Városmajori színpadnak egy igazgatója, másrészt lett a, a Margit-szigeti szabadtéri színpadnak egy igazgatója, miközben magának a cégnek a jogi szétválasztása nem következett be, és egy tegnap látható beszélgetés alapján nem is tervezik ezt szétválasztani, miközben a Margit-szig abattéri színpadra kinevezett igazgatónő, Bán Teodóra nem hajlandó addig elfogalni igazgatói székét, amíg ez a jogi szétválasztás nem következik be. Miközben arról beszélnek, hogy március 1-ig meg kellett volna egyezni színházak finanszírozása ügyében az állammal, amiről majd nagyjából negyed óra múlva kérdezni fogom, Fűrjes Balázs, de a, ezzel összefüggésben már tényleg nem értem a történetet. Ezt a történetet önmagában nem lehet érteni, hogy őszinte legyek. De még egyszer szeretném mondani, amit egy alkalommal, sőt, hát több alkalommal is elmondtam, hogy ugye azért legyen nagyon világos, hogy ez az egész cirkusz, ami a színházak között van, ez 2019. decemberébe kezdődött, amikor a kormány hozta ezt Ebben önnek teljesen igaza van, de az a kérdés, semmi hogy... Semmi nem volt. Oké, de azt követően már soha többet nem fog felszállni a köd? Ez azt követően bekerültünk is utcába, mert elkezdődött... A <gül> csak azt egy nagy kérdés, hogy a melyik irányba halad az ember. Ne, ne, ugye belekerültünk abba az esetben és ostoba helyzetben, amiben ez az ország mindig belekeredik. Elkezdünk húzadkodni, hogy ez a színház az enyém, ez a színház a tied, osztaszod. Én. Hát vagy a Demokratikus Koalíciónak azt a javaslatát, mely szerint az összes finanszírozása történjen meg a fővárosi önkormányzat által, ez az elképzelést. Nem aratott osztatlan sikert? Mondjuk így, hogy nem aratott osztatlan sikert, miközben e, meg lehetett volna gazdaságilag, meg lehetett volna csinálni. Tehát meg lehetett volna a költségvetést úgy csinálni, nyilván bizonyos átcsoportosításokkal, de meg lett volna az a hat kötőjel 8 forint, ami ehhez kellett volna de el van fogadva, vagy elfogadom, vagy tudomásul veszem, hogy a főváros vezetése másképp. Oké, okay, akkor ebben a zsákutcában hogyan fog alakulni az élet, amit én nekem egyébként a műsoromban nem kötelezettségszerűen, de mégiscsak ismertetnem kéne a hallgatókkal? Ugye, emlékezzünk vissza, hogy Bújás miniszter néhány nappal, vagy a fővárosi közgyűlés legutolsó ülése után azt mondta, hogy vagy bánt vagy nincs Előtt. Előtt. Vagy Bán Teodóra, vagy nincs itt. Most szerintem ezek a mondatok, ezek vezetnek egyre mélyebben és mélyebben a semmibe bele, mert olyan helyzetek állnak elő, hogy se egyik fél, se másik fél nem engedhet semmit. Amikor egy ilyen mondat elhangzik, akkor ért, értem én, abszolút értem, hogy a főpolgármester azt mondja, hogy engem így nem lehet zsarolni. Nem is lehet egy politikus. De mégiscsak meg lehet zsarolni, hiszen hirtelen az egyik kettő lett. Ez nem biztos, hogy ennek a zsarolásnak között. Hát előtte nem hát volt róla a szó. szó hogy kompromisszumot kell keresni. Igen, de kompromisszumot, elnézést, én most már kezdem megismerni, a kompromisszumot nem erre mondja az ember a kompromisszum, amikor az ember valami észszerű megoldást talál valamire, ahhoz ennek a cégnek a jogi szétválasztására volna szükség. Ám a cég jogi szétválasztása nem történik meg, viszont lesz egy kétfejű sas. Ez ebben a formában úgy, ahogy van, totálisan értelmetlen, az egy másik kérdés, hogy vissza lehet mutatni egy tavaly decemberi jogszabályra, attól az egész értelmetlensége még nem szűnik meg. Lehet azt mondani, hogy ez egy rossz kompromisszum, és azt is lehet mondani, hogy kell keresni egy jobb kompromisszumot. Ilyeneket lehet csinálni. De ugye legyen nagyon világos. Ezért mondtam, hogy ez már nem egy én ezt értem, de azt értsen meg, hogy a sziváimikreket úgy lehet szétválasztani, hogy egyébként minden szerből van nekik kettő. Erre mondta Bán Teodóra, jogilag szétválasztani, amire azt mondta a főpolgármester, nem. Ez ebben a formában nem életképes, különös tekintettel arra, hogy Bán Teodóra eddig nem akart elfoglalni azt a széket, ami egyébként ezen jogi szétválasztás nélkül jönne létre. Tehát ez egy nagyon egyszerű helyzet. Ez egy másik kérdés, hogy a, a fővárosi önkormányzat köt egy olyan részkompromisszumot önmagával, ami egyébként a CIA választására szétválasztására tízes kálán tízesre alkalmatlan. Aha, ugye a CIA kapcsolatos ö, ö, hasonlata az rendkívül jó, és bizonyára előre vigő. Még egyszer mondom, de a dolognak az a lényege, hogy ö, van egy olyan helyzet, amiben nem lehet jót lépni. Szeretném de rosszat, lépni, igen. Hát még mindig tudunk lépni. Hát, jó, de mi, akkor az mi akkor ott van, maradunk nem életünk végéig a zsákutcába, megyünk neki a falnak folytában, mint valami lendkerekes autó? Hát néze egy szinten, sajnos ezt az, az országban tíz éve, ezt ugyanolyan jó tudja, mint én, csak én egy udvarias ember, és ezt nem mondja ki. Én még nem vagyok az is. Ő, ő nem az életpolgármester, élet és nem azért ennek a bizottságnak az elnöke, hogy ezt szemléje, ő már nem annyira fiatal, hogy a hátralévő életében ezt élvezze még éveken át. Hát ugye az én életkorom az, hogy mondjam. Hát nem az, hogy csak én arra én mondom, hogy a, oh, az, nem, nem az nem oké, az az rendben van fiatal, akkor az visszavonva, <gül> akkor egy fiatal embernek is azért ennyi ideje drága, hogyha ezzel telik. Abszolút, abszolút. Tehát ebből teljesen teljes mértékben igaza van. De ebből fel, hogyan hogy lesz fákjás menet, Nidermüller úr? Az Isten áldja meg, mondja meg de nekem. De van menet. Hát hogy megoldás. A, me a megoldás, most akartam mondani, csak úgy jött a fátyás menet, majd, hogy az, nem, hát teljesen természetesen folynak tovább égyeztetési háttérben, nem fogom akármi, nem fogok ezekről beszélni, mert ezek nem nyilvánosak ebben a pillanatban. Tudjuk azt, az hogy valami mitől nyilvános és mitől nem nyilvános, miközben a transzparenciát attól, úgy hirdetjük, mint a nem tudom, hanyadi parancsolatot? Attól nem nyilvános, hogy vannak olyan tárgyalások és vannak olyan egyeztetések, amelyek, hogy mondjam, először egy eredményt kell, hogy hozzanak, az eredmény nyilvános lesz, de hogy milyen út vezet az eredményhez, az nem kell feltétlenül a nyilvánosság előtt az újságokban és a tévében, meg nem tudja a rádióban egymásnak üzengetni. Kell, ahogy ön mondta, ez egy rossz kompromisszum, most azon kell dolgozni, hogy legyen egy jó kompromisszum, de ehhez két oldalra van szükség, nem csak az egyikre. Nincs olyan kompromisszum, ami csak az egyik oldal akaratán műlik, minden kompromisszum egy közös termék, jó. és ezt kellene minden megérteni. Én vagyok, hálás megérteni sorsnak, hogy összehozott önnel, mert, mert lett most egy... Nem, abszolút pozitívan. Amikor legutóbb találkoztunk is, ezt megélhetted. De azt kell, hogy mondjam, hogy van a sportban olyan, hogy kettős leléptetés. Tehát én most jelenleg mind a kett felett leléptetném. Annak érdekében, hogy történjen valami, mert ez így ebben a formában számomra értelmetlen és értelmezhetetlen. Én tudom, én hogy ezt nem teheti meg, de én mondani. csak... Nem, én ezt nem tudok mondani annak, amit ő mondott. Én is szempontból azt gondolom, hogy időnként vannak olyan helyzetek, lehet, hogy most ilyen helyzetben vagyunk, amikor e, valószínűleg először is kellene két hét mély levegővétel, mondom idézőjelbe áttételesen, e, e, kellene egy kis levegővétel, és utána lehet, hogy új szereplőkkel ezt a dolgot újra kellene tárgyalni, mert nyilvánvalóan. Nagyon jól, jól beszél, a jégkorongban a... van olyan, amikor, amikor van ilyen korong szét, nem tudom micsoda, e, és ott, ha nagyon idegesek a játék, akkor a bíró azt mondja, hogy egy másik játékoski. Nagyon jól beszél. Hát valószínűleg itt is legalább bizonyos posztokon másik játékos. Ráadásul az azt árulja el nekem igaz hitel, hogy annak idején napokán fogalmazott. Ez egy fontos, vagy ez egy fontos talan dolog, vagy valójában ez egy sorompó, ami azért fontos, mert dolgokat elzárt tőlünk, vagy lehetővé teszi azt, hogy tovább folytassuk az utunkat. Én azt gondolom, hogy ez egy szimbolikus ügy. Itt már rég, elmondom harmadszor is, réges rég nem a szakmai ügyesről van szó, hanem arról, hogy talált mind a két fél egy gumicsontot, amit lehet ide, hogy... Valójában tehát kényszerpálya. Ez egy abszolút kényszerpálya, ezért mondtam, hogy 2019. decemberére vessük még vigyázó szemünket, ott kezdődött el ez a kényszerpálya, és mindig ez történik, és nézze meg, egy egész más példát mondok, nézze meg, hogy mi történik az iparűzési adó körül, hogy abból mennyi ugyanígy rángatja a kormány. Más a perceken ebben erről lesz Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, nem volt unalmas. Önnek is. Hát tőle mindenképpen megszabadult. Van néhány percünk, nem sok. Önök értik ezt a helyzetet? Vagy ha nem értik, akkor miért nem, mit nem értenek benne? Ha értik, akkor milyen üzenettel bír ez a mostani helyzet? 061-877-0877. Telefonáljanak, tudom, hogy az internettel van egy csúszás, de nagyon kevés idő van, másodperceken belül fel kell, hogy hívjam Füriess Balást. De nem kötelező, nem kényszer a disznótod. Nuat egy 87hét, senki többet. Fialajános lehet? Rengeteg dologról van szó, és azt kell, hogy mondjam Fülyes úr, hogy nagyon sokat tudna segíteni, hogyha lenne két olyan hollap, ahol követni lehetne az eseményeket. Az egyik a közfejlesztések tanácsa, a másik pedig a KKBK utódja, mert hogy annak a Facebook oldalán néha-néha talál az ember információt, de azt, hogy a magyar nemzetet, a magyar hangot, a népszavát, az ATV-t, a hírtévét és a Szent István körutat kell igénybe venni ahhoz, hogy az ember az egészet belerakja egy nagy szűrőbe, megrostálja a hogy abból mi igaz és mi nem igaz. Ebben a mechanizmusban egy olyan pacák, aki amikor önnel beszélget, akkor egy tízes skálán minimum kilencesre akar felkészült lenni, és legalább nyolcasra fontos témákban szeretne Önnel beszélgetni, szóval egy ilyen pacáknak a helyzete teljesen el a lehetetlenítve. Jó reggelt, kívánok mindenkinek, hát őszinte részéken fia úr, de igyekszünk majd a kommunikációban, kommunikációs felületekben. De ez szándékos, hogy ezek Ne, egyáltalán nem szándékos. Nagyon fontosnak tartom a tájékoztatást, ezért is állok Önnek is rendelkezésre hetente. De azért még ezt megelőzi a munka elvégzése, mi elsősorban injektív tettekre koncentrálni, de belátom, hogy a mai világban, különösen itt a Facebook honlap ügyében kell majd zárkoznunk, főleg a fővároshoz képest, akik ebben hagyogó teljesítményt nyújtanak, 300 Facebook posztját a a főpolgármesternek már minimum olvashattuk a választás óta, úgyhogy itt van, de hozni valók, ezt én elismerem. Szívesen segítek, de ez, így, tehát, hogy az ember egyfolytában azt nézi, ki, hol nyilatkozik, és abból próbálja összerakni, mert mindegyik nyilatkozatban van valami üzengetés. én azért gondolom, az, viszont, hogy egy kicsit színesebb lett a fővárosi politika a választás, meg köszönhető. Tehát egy új helyzet van beszélni. Hát most nézzük pont kérdése, hogy nem itt most arról van ez szó, hogy összemostuk a feketét a fehérrel, és ebből adódóan létrejött valami színes. Ebben ez nem feltétlen pozitív. Ez a mosógépnek egy olyan hűfokon való használata, amit egyébként háziasszonyok nem nagyon szoktak szeretni. Ha van két dolog, amit Budapestiek nagyon rég, meg Magyarországon is rég tapasztaltunk, ez a társbérlet, erről beszéltünk, meg a koalíciós kormányzás is már egy jó régóta is. Jó, de a társbérletről én... már egyszer meséltem önnek, és a koalíciós kormányzás se ilyen, tehát azért uh, lúzunk, lúzunguxing... hogy hát Azt látjuk, hogy milyen Igen. zsarolás, meg minden. Vizgalmas az élet. Jó, de én, nem, én ahogy önt megismertem, ön alapvetően nem Zente Ferenc a szomszédokból. Hát gimnazista éveim vége felé jártam, amikor a sorozat ment, azt hiszem, miről is volt híres, te Nem feltétlen, de tőled, én tőle, elő, szerintem Joki Jung is a mengem, lehetne a Dallasból, a tehát, hogy, hogy ön egy politikus, aki egyébként nem valami szappanoperának a szereplője, ja. időnként ugyanis így tűnik. <gül> nem csak, hát nem, az, mindenki, aki ebben szerepel. <gül> hát, ez az élet az forzat, ilyen helyzeteket. Mit tudok tenni? Például az, hogy ezeket a hollapokat létrehozza, ha már azt nem tud elérni, hogy elmegyek a közfejlesztések tanácsára, Igen. és egy lukon keresztül nézzem azt, ami ott folyik. Mekkora siker az, hogy az UEFA hétfői amsterdam ülésen úgy döntött, hogy a Budapesti Puskás Aréna kapja a két év múlva sorra kellő Európa Liga döntőt, amelyre vagy 2022. május 18-án, vagy május 25-én kerül sor Hát nézze, a stadion építések ugye az elmúlt években megosztotta a, a politikai világot biztos, de talán a közvéleményt is, és ennek biztos van oka, biztos, hogy mi is kommunikálhattunk volna jobban. De azért kétségtelen, hogy a Puskás Ferenc Puskás aréna esetében fölépült elég gyorsan egy közepes árszínvonalon, egy olyan világszínvonalú, hogy a vele egy időben épült teljesen ugyanakkor a Tókiói olimpiai stadion pont a duplájába, Elkerült a Puskás Arénának, tehát egy olyan világszínvonalú aréna, ami az mostani nyári UEFA Európa-bajnokságon az egyetlen, akinek adták oda az Európa-bajnokságot, mert amikor Budapestet helyszínű választotta és a Puskás Arénát az UEFA sok évvel ezelőtt helyszínűl választotta, akkor még csak papíron létezett a Puskás Aréna, bíztak bennünk, hogy fölépítjük, és nagyon kedvező véleményeket kaptunk az UEFA-tól, aki szemekkel volt itt november 15-én, amikor megnyitottuk az arénát, és hát rögtön egy következő megerősítés, hogy az első adandó alkalommal a, azt az Európa Liga döntőt, ami egyébként a BL döntő előszobája, mert ez egy fantasztikus mérkőzés az majd 22 májusában, de azért az igazi nagy kapaz az majd a BL döntő lesz. Én a hétvégén egy másik eseményen fogalmaztam úgy, hogy 5 éven belül szeretnénk BL döntőt rendezni, a Puskás arénában is 5 éven belül szeretném, ha az első jönne a Meg lehetne, az volt a célunk, hogy a lehető legtöbb fajta esemény a legnagyobb kihoznátság legyen. Erre törekszünk. Nem ígérhetem, hogy minden egyes alkalommal lehetővé teszem azt, ami itt most történik, mert ugye én föltettem egy kérdést, amire ön felviselte a teljes konstrukciót, annak a Nyiregyházától sopronik terjedő részét, majd igen, a végén. De én ezt minimálisan se vitattam, csak hogyha minden kérdésemre így fog Válaszolni, akkor három kérdésnél nem fog tudni többet föltenni. Azt szeretném öntől megkérdezni, és ezt nagyon jól tudja, hogy nem szentelősen. Ebből válaszok ügyében is igyekszünk fegyelmet rá. Tudok kommunikációs tanácsokat adni, ha arra volna szükség. Szóval az a helyzet, hogy az a kérdés, hogy az állam részéről leírva, leíratlanul, nyilvánvalóan leírva sokkal érdekesebb, van-e olyan elvárás, hogy a, a Puská-Stadionnak hány olyan napja legyen, ami egyébként. Tehát, hogy van-e egy olyan tájékoztatás, Téből van egy olyan menetrendje, amelyben van szabva, hogy hány alkalommal vegyék igénybe, megvan-e szabva, ki van-e mondva, hogy egy évben mennyi bevételt kell termelni a legkülönbözőbb eseményekből, sport, kulturális, egyéb eseményekből, a skyboxok igénybevétele által a Puská stadionnak vagy ilyen szám nincs. Vannak gazdasági becséseink, ugye egy olyan dolgot indítottunk el megint, ami soha nem volt még, tehát ilyen méretű nemzeti aréna, aminek az esetében a gazdaságos működés lehetősége egyáltalán felmerül, sose volt. Nyilván nagyon szerettük a népsadiont, de tudásában, minőségében összehasonlíthatatlan az új puskás arénával. Én azt szeretném, hogy évente, az induló években 100-150 esemény legalább legyen, 150 esemény nap a Puskás Arénában, amiből mondjuk lesz 6-8-10 labdarúgó mérkőzés, lesz néhány nagy koncert, ugye jön az Aeros lesznek más koncertok is idén, és a 2000 fős konferencia központjában és a kisebb rendezvénytermeiben pedig hetente több esemény. Megjelent a kormány 1049 2020 február 18 ai kormány határozata a Puskás Aréna 2020 évi üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról. Az az összeg, amely ezen 100 vagy 150 esemény kapcsán befolyik, azok hogyan viszonyulnának elvileg és gyakorlatilag ahhoz az 1 milliárd 876 millió 550 ezer forinthoz, amelynek a biztosításáról a, pénz, a pénzügyminiszternek és az emberi erőforrások miniszterének a 2020 évi központi költségvetés végrehajtása során a felmerülés ütemében ez a felmerülés ütemében ez egy jó szöveg, semmi értelme biztosítania kell e, a bürokrácia az sok mindenre képes de mégiscsak megvédem ezt a szöveget annyiban, hogy ez pont azt jelenti hogy ebből annyit szóval ennél többet semmiképpen nem lehet a ez egy Első indul, így van de minél több folyik be az eseményekből minél több bevétel van és minél közelebb kerülünk a nulszadóhoz, annál kevesebb összeget tudunk ebből felhasználni. Milyen elvárás van az ügyben, hogy ő minél több bevételt produkáljanak? Hát én nagyon bízom benne, hogy ennek a, a, a mondjuk a felét meg tudjuk takarítani, és akkor szerintem mindenki nagyon jól dolgozott. Volt egy hallgatói kérdés, most már előttem van a kiírás is, azóta a hallgatói kérdés, amit a múlt héten nem tolmácsoltam, hogy miért meghívásos, és maximum öt jelentkezővel számoló közbeszerzést írtak ki az atlétikai stadionra a 2023-as atlétikai világbajnokság kapcsán. A Ugye itt a beruházás ügynökséget kéne kérdezni, aki ezt az eljárást kiírta. Nyilván egy viszonylag összetett létesítményről van szó, és nem bármelyik építőipari vállalkozás alkalmas, és meghatározták azt hiszem a részvételi kritériumokat. Lehetett volna valóban másképp is Csinálni. Ugye arról volt szó, hogy 60 hónapon belül műszaki átadás, átvételen lezárt olyan sportlétesítmények generál vonatkozó három referenciájuk alapján rangsorolja, amely sportlétesítményeket tartalmaztak, fix vagy mobil lelátott, Tehát olyan cégek pályázhattak, akik az elmúlt 5 évben ilyet produkáltak, és hát abból olyan nagyon sok nincs. A kérdés arra vonatkozott, hogy miért zárták ki azokat a jelentkezőket, akik ilyet az elmúlt 5 évben nem tudtak objektív vagy Okból produkálni. Nyilván kíván egy szakértelmet ennek a feladatnak a végrehajtása, de itt én nem szoktam ilyet csinálni, talán önnek tanúsítja ki a levonód, de azt a vagyonminiszter irányítása alá tartozó beruházási ügynökséghez utalnám ezt a kérdést, mert teljes egészében ők végzik ezt azt a feladatot. Mi a magunk részéről még a KKB-kel, amit ön szokott említeni, megtervezte sokkal vonóval az utolsó. Négyzetcentiméterig csavarik kiviteli terve, összesépítési engedély rendelkezésre áll, és ezt átadtuk a Beruházási Ügynökség nevezetű szervezetnek. Ők a felesülősei a kivitelezésnek, őket kell erősíteni. A KKB-kától kellett közérdekű adatiglés VB megtudni a 24. hunak, hogy az atlétikai VB mennyibe fog kerülni? Igen, de ez a szám ebben ismert volt, hiszen akkor, amikor be kellett adni az acétikai világbajnokság e, pályázatát, akkor annak a költségvetését is tartalmazta a kormánybözés, tehát itt e, újdonság nincs, ugyanaz a szám került e, leírásra és a PVC, ugye uh -huh. a ez Kubas gazdasági tanulmánya kivallotta, hogy ennél a bevételek e, ennél magasabbak lesznek, tehát az összességében, bár szerintem nem ez az elsődleges szempont, tehát én nem gondolom, hogy anyagilag kell a közösségi vállalkozásoknak, a színháztól kezdve a sport, a zenekarok fenntartásánát megérnie az államnak, ez lehetetlen is, de itt ráadásul még anyagi értelemben is biztosítottam egy kérdés. Azt kérdezem öntől, hogy ugye az, hogy legyen egy leírata, a közbeszerzések, közbeszerzések, a fővárosi közfejlesztések tanácsának az adott esetben ellehetetleníti azt, hogy a magyar nemzet, vagy a népszava, most éppen a népszava írjon arról, hogy a kettes most milyen nyomvalamon vezetnék, mert egyébként a láncídnak az alagútja felújítására nincs elég pénze a fővárosi önkormányzatnak. Tényleg abszurdulnak találom azt, hogy teljesen kiszámíthatatlan módon csöpögtetve jelen vennjenek meg információk, nagy valószínűséggel nem véletlenül, miközben ennek egy teljes leírása jelenhetne meg 24 órán belül egy hollapon, ahogy egyébként mondjuk ez a kormányinfó után, vagy Orbán Viktor pénteki Kossuth rádiós nyilatkozata után megtörténik. Ne haragudjon, ez tényleg abszurd. Hát hajlok arra, hogy egyet egyetértsek. De, De mi az, az oka, e, hogy ez nincs e, meg? Mindjárt mondom, hogy mi történik, és szerintem Figyel. mi lenne jó, mert tényleg egyébként. E, e, e, szerintem is az lenne, ugye két új helyzet van, ezt mindenkinek szoknia kell. Rég volt ilyen, a konkrét szereplők között meg még soha. Tehát, hogy újrásminiszter úr, jó magam a kormányzat oldalán, a Karácsony Gergely és csapata a főváros oldalán. A második, mindösszesen a második ebben a felállásban folytatott közfejlesztések Igen. tanácsa ülésén maradjunk túl. Szerintem az első, az ebben a tekintetben szerencsése volt. Mi most is ezt javasoltuk, ezt e, valamilyen okból erről őket kell megkérdezni a főváros, ezt most nem támogatta, és mi e, udvariások voltunk, és nem Az Az egy jobb gyakorlat, hogyha emlékszik ön az első közfejlesztések tanácsára. Akkor utána főváros. kiállta ketten is így válaszolta így a ketten, és válaszoltak a kérdésekre. Pontosan. Is. Tehát, utána a főváros. De ez most miért nem következett be? Terméken... Nem is Gergely nyilvánult meg, hanem ön. Uh, igen, mi azt javasoltuk, hogy uh, ezt a bevált gyakorlatot folytassuk, és legyen egy... Hát bevált gyakorlatot, nem, hogy volt egy ilyen, igen? Uh, igen, igen, de az igen. működött, igen? ami működött, ezt nem kell megjavítani a, a kormány infóhoz vagy bármilyen uh -huh. más eseményhez, uh -huh. mert megvan uh -huh. az esemény, és a két főszereplő, vagy kettő... Oké, okay, ez múlt hét csütörtökén miért nem sikerült? Mi ezt javasoltuk karácsony gergelyéknek, és ők valamilyen okból azt mondták, hogy ez inkább ne legyen. Aztán kiderült, ugye ők voltak a házigazdák, meg a szervezők, tehát a sajtót sem mi szerveztük, aztán kiderült, szerintem ez teljesen érthető, hogy a sajtó megérdeklődött, ott elég ilyen szerencsétlen körülmények. Az nem kifejezés. A, a folyosón. Az nem kifejezés. E, e, vártak ránk, e, az is talán méltatlan, hogy órákat. Ezt, azt hiszem, hogy legközelebb nem is sem meg kell szervezni, és ahhoz a gyakorlathoz vissza kell térni, hogy vége van az és ketten kiállunk, és elmondjuk... Igen, uh, de ebben az sincsen az benne, hogy az összes részletet egyébként elmondják-e, vagy sem, mert a amit határ, például... hát ad olyan határozatok azokat, pedig e, e, nyilvánosságra kell e, e, hozni, az első ülésnek a határozatait a, talán a határozatok tárában, majd a ez így van, de az, az hetekkel később történik. E, e, ebben is igaza van, javulni kell, mi átküldtük már az ülés után a fővároshoz, hogy szerintünk az ülés eredményeképpen éppen szövegszerűen betűre, veszőre pontosan, hogy néznek ki a határozatok. Várjuk, hogy ezt visszajelze a főváros, és akkor azonnal közé veszük a határozatok tárában. Van még mit javulnunk? -e egyetértek. Önnel? Hát arról nem beszélve, hogy bár annyi dolog történne, mint amennyi vita egyébként dolgok kapcsán zajlik, mert ugye a legutóbb... Amennyi egyetértés. Tehát itt engem egy kicsit azt fájla van, hogy itt szerintem Budapest megint nyert ezen az ülésen, és jó néhány dologban egyetértettünk, ami jó a városnak, jó a vá és erről ebben az interjúban is eh, alig tudunk beszélni. Jó, Te hát akkor tudjam, hogy én, én egyáltalán ég, nem ég, állok az ellent. Az lánchíd Lánchídükben például nem, nem, nem hogy kevés lenne a pénz, hanem kiderült, hogy megvan a pénz, és lezárult a vita ugye a főváros egyetlen egy kéréssel jött a közfejlesztések tanácsába nem kért egyetlen egy fillért sem az volt az egyetlen egy kérés, ami hiszen pontosan tudják, hogy így már aztán végképp elegendő lesz a pénz az ő pénzük meg a kormány 6 milliárd forintos támogatása, azért nem egy csekély össze, hogy azt mondták hogy az alagút ráér koncentrálhassanak a láncidra, adja új oda a kormány ezt a 6 milliárd forintot hogy pusztán a láncidat új újítsák föl belőle és akkor elég lesz. Mi ugyanazt az összeget adjuk kevesebb feladatra, tehát ez bizonyos értelemben több pénzt jelent, de biztos, hogy elegendő. A vita lezárult, a lánc itt felújítását megkezdheti a főváros, ki kell írniuk a közbeszerzést, be kell folytatni, nyomják le még jobban az árakat, és, és akkor ez a munka. Jó, de akkor árulja meghozni. már el nekem, hogy mi ez, amiről szalai Anna ír a névszavában beleért, vagy tényleg fogalmam sincs, hogy ez hogy lesz szerdán téma, és miért nem volt kedden, hétfőn vagy pénteken, egy csütörtökön volt ez a találkozó, abszurdum! Teljesen lehetetlen helyzet. A kettes villamos pályát a Kossuth tér mintájára felvinnék a Széchenyi István térre, ezzel egyes számítások szerint sokat sporolhatnának, mert megúzhatnák a mostani villamos alagút sokba kellő átalakítását, felújítását. Belejött, hogy akkor abban az alagútban mi lesz? Szóval árulja már el, hogy ezek a hagymázas ötletek, ezek hogy születnek, és ezek mennyire reálisak, tényleg így van-e? megegyeztek -e ebben? Nem, nem olvastam ma reggel még, mim mert lehet, hogy ez elítélendő, de nem ezzel szoktam. Tök mindent. Az a kérdés, hát, hogy minden nahol, van írva, az igaz? Eh, az igaz, hogy, eh, hogy mondom ezt a csik eh, olvasása nélkül, hogy eh, Vitézi Dávid azt javasolta a fővárosnak, tehát annénkül, hogy. Itt a, a vidámas betemetnék, vagy átengednék a gyalogosoknak. Néze most az történik a kettes villamossal, hogy ugye a kosutér felől jön a Duna parton, a Föld föl és egyszer csak lebukik egy alagutat. És, úgy megy és nagyon csikorod is a, egyébként. Csikorag is közben ott a, a villám ilyen, ilyen kis szikrák is szór. Valamikor Igen. nagyon sokat közlekedtem a kettessel. Igen, én is jártam bele, és, és minden árvíznél gyönyör... elöntötte a Duna, ez is. És egy gyönyörű helyen van, így van, az alagutat, ráadásul könnyen elönti a Dunai nagyobb árvíznál. És ugye a Lánchíd esetében nem csak a híd felújításról beszélünk, még Tarrós Istvánnal egyeztünk meg, és ez is egy olyan egyességünk, amit Karácsony Gergely felé is természetesen betartunk, hogy a kormány állja, az áttervezésének a költségét, a Széchenyi tér és a Clark Ádám tér teljes átalakítása erveinek a költségét. Ezt odaadjuk szívesen a, a fővárosnak ezt a pénzt. A, arról beszéltünk és állapodtunk meg Tarlós Istvánnal, majd Karácsony Gergelyel is, hogy érdemes egy egészen más Széchenyi teret, most beszéljünk a pesti oldalról, Elképzelni, ahol megszüntethető lenne a kör, az, Arra szeretnénk törekedni, hogy több teret a gyalogosoknak, a zöldnek, a színvonalas térborkolatoknak, és kevesebb teret az autóknak, és elvezetnénk, ahogy Báró Átén az autóforgalom József Attila út felé lenne, autóút, a körforgalom megszűnne, zöld pihenőterekkel, térborkolattal fedett, egy színvonalas köztér jönne létre. Vélhető, a, a, a, a érdemes megfontolni, hogy a híd két végénél legyen jelző lámpa, mert ma, e, ugye főleg a tavaszi-nyári őzi olyan turistaforgalom van ezeken a területeken, hogy folyamatos a gyalogátkelés a, a hídfőknél, és azért az autók bedugulnak. Érdemes esetleg a gyalogos átkelés lámpával e, szabályozni, és így egy ilyen csökkentett autós forgalom esetén már nem az ördögtől való az a gondolat, hogy nézzük meg a Kossuth teret, ott is a kettes villamos a gyalogosok útvonalát a felszínen e, e, keresztezi, és ez működik, a Kossuth tér az egyik legjobb térfelújítás volt az elmúlt a legjobban sikerült térfelújítása az elmúlt években, Kövér László házelnök és csapata irányításával, és azt gondoljuk, hogy akkor a villamosnál egy olcsóbb megoldás, ha az a kikapcsoljuk, egy csökkentett közforgalmo szétsenyi téren ez a szintbeli keresztezése a villamos és gyalogos és forgalomnak megvalósítható, és ezt vitézik Dávid. Pusztán megfontolásra, javasolta a fővárosnak, hogyha egyébként keresik azokat a megoldásokat, hogy hogyan tehető olcsóbbá a beruházás, akkor azt mondta, hogy gondolják végig, fontolják meg, ebben lehet fantázia. Azt árulja nekem, hogy mi az, amire ön utalt, hogy április végéig vizsgálják az iparüzési adóval kapcsolatos témák vonzatait. Nem pontosan ezt mondta, de egy április végi dátum hangzott el. Ugye két dolog, ennek kapcsán két dolog merült föl a közfejlesztések tanácsában. Az egyik az iparűzési adó. Az iparűzési adót főpolgármester úr szóba hozta, és sérelmezte azt a szándékot. Vigyisztel velem halántékos tartott fejvernek lehet mondva tegnap is. Igen, hát... Azt talán érthető, vagy, vagy vannak politikusok, akik így el, hogy a, a megbeszéléseinken, meg a tanácsülésen e, nem ilyen erőteljes, dramatikus e, képek hangoztak el, ott egy tárgyszerű, beszélgetés nem is minden ízében mit a gajlott, majd pedig a nyilvánosságnak száma ez a szó jutotta juttat eszembe erre szokott old shatter, de egy írtózat a csökölcsapással válaszolni. Nem, nem akarunk, tehát nem, ö, mielőtt valaki leérti a hogy nekem ez a kép jutott eszembe, hogy, a, hogy a iparűzési adóidban a főpolgármester sérelmezte, hogy esetleg csökkenne az iparűzési adó Magyarországon. Erre több dolgot mondtunk el neki, a legfontosabb, hogy semmilyen kormányzati előterjesztés, ennek következtében semmilyen kormányzati döntés nincsen, tehát a kormány erről nem tárgyal, döntést sem hozott. Én ugyanakkor létrehoztunk a főpolgármester közösen egy munkacsoportot, ez is egy egyetértés volt, amely megvizsgálja a fővárosi önkormányzat kiadási és bevételi szerkezetét, közösen fővárosi és kormányzati emberekkel, és ahol lehet javítani, azt megpróbál e, e, javaslatokat megfogalmazni, és ezt április 30-áig kértük, hogy ez a munkacsoport végezzel a munkáját, és mi pedig vállaltuk, hogy április 30-ig, és itt van a határidő, semmilyen olyan kormányzati döntés nem fog születni, amely az üvörülzési adó bevételét, e, vagy bármilyen más adó bevételét csökkenteni a fővárosnak be, és ha még itt egy gondolatot elmondhatok, azt fontosnak tartom, hogy Azért a mi gazdaságpolitikánk, a kormány gazdaságpolitikája, az viszonylag egyszerűen is leírható. Nőjenek a fizetések, csökkenjenek az adók. Tehát a mi kormányunk az az adócsökkentések kormánya. Az elmúlt tíz évben személyi jövedelemadót, társasági adót és nagyon sok más adót is folyamatosan csökkentettünk úgy, ezzel bizonyos értelemben. Okay, tehát ez saját... egyetlen nem zárja ki hogy a Nemzeti Tanács által megfogalmazott javaslat alapján, április 30-a után mégis javaslatot tesznek az iparüzési adócsökkentés. Az csökkentés általában nem, hogy nem tabu, ha nekem, hanem nekünk szándékunk, hogy több pénz maradjon az embereknél, több pénz maradjon a vállalkozásoknál. Oszkó Péter interjúit kell ebben az ügyben fölidézni. Nálánál kérelhetetlen, ugye, az adócsökkentés. Ezt én a tökéletesen a jöttem, de a főváros szempontjából. Ő... Azt akarom mondani, hogy itt a, a, a másik oldalon is van vita, ugye Oszkó Péter a bajnai kormány minisztere volt, és ő mondja azt mondta évekig és mondja mai napig is, hogy az ipar adóhoz igenis itt menne az ideje, hogy hozzányúljon Magyarország bármilyen kormányban. Szempont-e az, hogy mennyi pénzzel gazdálkodhat egyébként egy fővárosi önkormányzathoz fontos sem? Fontos szempont, ezért, hát ez a fontos szempont, ha, ha valaki megnézi a most elfogadott költségvetését a fővárosnak, Hál' Istennek olyan, most nem akarok tévedni, de, de de minimum 20 milliárd fóliántal többet költhet idén a főváros, mint tavaly. Tehát a főváros bevételei. Modícási, így igaz, 30 is volt az így a 30%-os Így van, most nem akar, inkább az alacsonyabb felhasználtam, tehát a gazdálkodási lehetőségek folyamatosan bővül. Iparűzési adóban 10 év alatt eh, közel 200%-kal nőtt a bevétele a fővárosnak, tehát a sokkal több iparűzési adó bevétele van most a gazdaság növekedésének, amihez egyébként a kormánynak talán van valami köze. Tehát ez egy összetett kérdés, mi pont ezért mondtuk azt számít, itt a bevétel, hogy üljünk rá együtt, és nézzük át, hogy itt uh, is a helyzet pontosan, és hol lehet rajta javítani. Volna még 500 kérdésem egy leban. Árulja el nekem, hogy próbának tűnt Bán Teodóra személye még szerdán a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt, illetve két téma, és akkor nem is ezt kezdem, hanem ami a Városligetet illeti. Ott most olyan nyilatkozási cunami van, elsősorban a Városliget oldaláról, és abban is Bán László révéről, hogy ember tudja követni, amely én ugye minden héten beszélgetek a Városléges zértével illetve annak a vezérigazgatójával, György Javis, Benedekkel, de nem történik annyi dolog, mint amilyen mértékben most, bár László kormány biztos megpróbál annak érdekében hatni, hogy álljon el attól a fővárosi önkormányzat, amitől hogy eláll, de csütörtökön úgy döntöttek, vagy szerdám, egy csütörtökön volt a közfejlesztések talán, vagy... Igen, igen, igen és... hogy, hogy, hogy nem gondolta azt, hogy ez egy rossz döntés, hatástarulmány ide, hatástarulmány oda. Az a kérdés, hogy a Városligetet illetően, ahol egyébként nem tartotta magát a főváros vezetése ahhoz, amit egyébként a közfejlesztések tanácsa, létrehozó jogszabály, előír, 1509 per 2018 október 17, itt van előttem. Ebből kelek, ebben fekszem. Szóval, hogy ez most egyéb iránt kormányoldalról hogyan van kezelve, mert jelen pillanatban úgy tűnik, hogy azzal tüntet az állami oldal, hogy a félkészsége lesz majd az, ami által a népnek döntenie kell, hogy ez így maradhat-e vagy sem, hiszen a, a, a változtatási tilalomba beletartozik a zöld növelésének és meg egyéb munkálatnak is a megvalósíthatatlansága. No, akkor e, talán e, választjuk szét a, a, a, a kérdéseket. A, a legfontosabb, ezt fontosnak tartom a, a budapestiek felé megerősíteni, hogy a kormány álláspontja semmit nem változott, a ugyanúgy, ahogy Tarnó Ispán idején, Karácsony Gergely, városvezetése alatt is, és ezt megerősítettük többször, ha szükségben, újra megerősítjük, semmilyen jelentős közösségi beruházást, városépítő munkát nem hajtunk végre Budapesten, ha azt a városvezetés nem támogatja a ligetben, az fog történni, amit a városvezetés mond. Ha ők leállítottak bizonyos fejlesztéseket, nem teti galérias egy-két másik épület, akkor azt bármi nem értek. De most változtatási pillanamat is elrendeltek. De, de, de, de nem fogjuk megépíteni, amit a főváros nem támogat, tehát az ők döntik el, hogy mi lesz a, a ligetben most a következő néhány évben. A, a változtatási tilalmat is természetesen betartjuk, még akkor is, hogyha valóban úgy van, ahogy ön mondta, hogy ezt a döntést előbb be kellett volna a közfejlesztések tanácsába hozni, és talán egy kicsit kevésbé jogosan kér rajtunk számon dolgokat a főváros, ha ők maguk nem tartják be azt, hogy először a közfejlesztési tanácsában beszéljünk át dolgokat, de ezzel együtt ez egy elrendelt változtatási tilalom, és mi ezt is be fogjuk tartani. Bán László arra utat, hogy természetesen igazodunk a főváros döntéséhez, ráadásul ez jogszabályok érvényel bíró döntés, tehát kötelező döntés is, csak felhívta arra a figyelmet, hogy talán nem a leg szakszerűbb, célszerűbb döntés született, mert ezzel azt is ugye azt mondja a változtatási tilalom, hogy minden értékteremtő Igen. beruházásnak vagy munkának a, a tilalmát Igen. jelenti. Tehát játszóteret, füvesítést, parkosítást, zöld területfejlesztést sem lehet végrehajtani, amíg ez a változtatási tilalom érvényben van. Mi csak azt vetjük fel a főváros felé, hogy tényleg azt akarják-e, hogy ezek a típusú munkák, mondom, játszótér, parkosítás, fűsítés, zöldöletfejlesztés esetén. Ebben egy ilyen áldatlan helyzet alakult ki, amiben a jogértelmezést a tájépítész és másik oldal pedig László végzi, hogy lassan a TV Jogi esetek című műsorára emlékeztet, miközben az emberek szeretnék élvezni. Én aláírom, én bízom benne, hogy ez is majd pontra tud jutni, és az a jelentős parkfejlesztés, amit a Ligetben szeretnénk megcsinálni, azt meg tudjuk. Én azt tudom önnek mondani, hogy ennek a város az irritációs hatása azért egyre emelkedik. Megmagyarázzal, hogy ez mit kellene. Hát azt, De azt, hajlok rá, hogy egyetve értség, nem baj, nem biztos, hogy jól értem. Hát azt, hogy itt valójában arról van szó, hogy azok a megkezdett munkálatok sem befejezhetők, amelyeket egyébként hát, megkezdett a hát, Városügyes CRT. Ez baj lenne. Harminc évben kormányok, városvezetések jöttek, mentek. Harminc évben minden kormány, minden városvezetés el tudta ezt kerülni hogy torzó maradjon Budapesten. Én nagyon bízom benne, hogy se a biodóm esetében, se más esetekben ez az új városvezetés sem fogja azt eredményezni, hogy torzók félbemaradt épületek lennének kormányzati vagy önkormányzati beruházások Budapesten. Én nagyon bízom benne, hogy az a az az álláspont, amit végül is mi elfogadtunk és tartjuk magunkat hozzá, hogy ami elkezdett épülni, a fejeződjön be, épüljön meg, nyissa meg a kapuit, fogadja a látogatókat, a parkfejlesztés, az öltöletfejlesztés történjen meg, de új dolog ne épüljön. Én nagyon bízom benne, hogy a főváros is tartja magát ehhez a saját álláspontjához, és akkor itt a. Jó, a változtatási tilalom ezt nem teszi lehetővé. A változtatási tilalom ezt. Ezt nem teszi lehetővé, amíg folyamatban van és épül az épülhet, de valóban tereket és zöld területet se tudunk. És ezt, ezt nyilván föl kell oldani előbb-utóbb. Én bízom benne, hogy ez megtörténik. Okay. Szerintem itt egy nem teljesen véggondolt döntés született, de ez így a városvezető munka elején ez belefér, legyünk nagy vonalunk. Jó, hát csak a, a, a vasbeton önöké feltörni, mert hogy korábban öntik ki a kelleténél, egy engem építőtábori építő emlékeimre emlékeztet, de hát valami szórakozni kell. kell. A Márulja nekem, hogy hogyan fognak zöldágra vergődni színházügyben. Egyáltalán ez a március 1 határidő, ez most gránit szilárdságú, vagy nem gránit szilárdságú, mert olyan döntést hozott a fővárosi önkormányzat, amitől az embernek a füle ketté áll, mert egy igazgatóból kettő lett, miközben magát a szervezetet nem osztották meg jogilag, és nem is tervezik. Amire egyébként bánta azt mondta, hogy amennyiben ezt jogilag nem teszik meg, addig köszönni szépen ő az igazgatóságával, nem tud mit kezdeni, és nem foglalja el amire egyébként korábban azt mondta Gulyás Gergely, kancelláriaminiszter, hogy amíg ebben a kérdésben nincs döntés, addig egyébként az egész finanszírozás ügyben nincs döntés, márpedig lema ma március 4 -e van, ami mindenképpen három nap a március 1-e után van. Tessék szíves lenne nekem segíteni, Füriás bácsi, ez ügyben mi a helyzet? Mit kéne nekem érteni annál jobban, mint amit most nem értek? mint én évek éveim alatt lelkes hallgatója voltam a, a rádiókabaréjének, és ugye ott Koltai Robert volt az illetékes elvtárs, és nagyon jó és a számokat adott ebben a, a műfajban. Én nem gondolom magamat illetékes elvtársnak, tehát nem vagyok az Ez a Ez nem bárcsa, volt témája, a felesztések nem, nem, tanácsánának? Nem, akkor felesztések ülésén szóba sem került, de nem akarom, mert önnek pedig az a dolga, hogy engem mint kormánytisztis előként faggasson, én pedig igyekszem válaszolni. A, tehát én azt abban bízom itt is, és uh, próbálok egy olyan határidőt mondani, amit uh, mert a uh, kimenetben fogja rajtam hajtani, hogy is betartható is legyen. Hát én nagyon bízom benne, hogy március végére uh, uh, uh, megoldjuk a fővárossal közösen uh, a színházügyet. De akkor a március első hét Hát nézze, azt gondolom, hogy az élet az rugalmasság, Tehát a határidő csak az ő Hogy rugalmasságot ökör öntől ráztam. fogok tanulni, mert eddig azt gondoltam, hogy a határidő az nem rugalmasság kérdése. Nem, a határidő az fontos, csak amikor egy meg kell oldani egy problémát, és az élet úgy hozza, hogy a határidő nehezen tartható vagy nem tartható, akkor szerintem a megoldás érdekében érdemes rugalmasságot tanúsítanok, és én abban nagyon bízom, nem merem megígérni, mert nem csak az én magatartásomon függ, nem egyedül vagyok ura a helyzetnek, de nagyon bízom benne, hogy a fővárossal közösen március végéig megoldjuk a színházügyet, hogy ki fog alakulni, hogy lesznek olyan színházak, amelyek tisztán fővárosi finanszírozásúak lesznek tisztán állami finanszírozású fővárosok. Én nagyon bízom Ebből, benne, hogy a, a, a színház béke e, e, szönt tudjuk tartani abban az értelemben, azok a szakemberek, színházvezetők, akik és ma irányítják, bocsánat, a színházakat és a társadalmat. De amit Gergely mondott, hogy megmarad, ha Bán Teodóra nem igazgató, úgy bukik az egész. Nézd, mi már majdnem meg, megegyeztünk valójában a fővárossal, a, a, és ennek az egyességnek része volt, hogy a nem lesz változás a szabadtéri De színházak ügyében, és ehhez képest. Attól, és ehhez képest mi akkor visszaléptünk, és azt mondtuk, hogy rendben van, akkor ne minden szabadtéri szín, ugye, mert a szabadtér az kettőt jelent, Városmajor és Margit-sziget, legalább a Margit-szigetnek világos jogi helyzet mentén legyen az a Bán Teodóra a vezetője, akit mert... Magyarul nem majd e, mindegyőleg e, egy mondat, hogy nem is is nagy nevezet. Jó, magyarul Karácsony Gergelynek azt, amit tegnap mondott kedden az egyenes beszédben, át kell gondolnia, mert ez a jogi szétválasztás nélkül nem lesz megvalósítható. Azt árulj el nekem, hogy annak idején azért szerettem pipázni, mert a pipától teljesen rosszul lettem, és utána fél órával később elmúlt a rosszul létem, és nagyon jól éreztem magam, és valójában a pipázás csak arra volt jó, hogy az ember egy olyan helyzetet teremtsen, amit leküzdve utána nagyon jól érzi magát. Mindaz, amiről beszélünk, az nem kicsit olyan szóval, mi most fontos dolgokról beszéltünk, vagy fontos talan dolgokról beszéltünk. Mi most tulajdonképpen... Tehát most el akarunk el lehetetlenítünk helyzeteket, és amikor meg, megoldjuk őket, akkor valójában az élet által hozott problémákat oldottuk meg, vagy azokat a problémákat oldottuk meg, amelyeket szándékosan mi helyeztünk el a projektben annak érdekében, hogy legyen miért a fialával beszélgetni. Ez a megfontolás így bennem sosem erő fel, bár képsően szívesen beszélgetek önnehetente. De megint hajlok arra, hogy egyetértsek csak, önnel, hogy tűnhet ez úgy néhány esetben, hogy egy egyébként nem létező problémát itt valakik előállítanak, majd utána heteket töltünk a megoldásával, és büszkék vagyunk, vagy vannak akik büszkék arra, hogy megoldottuk a saját által okozott problémákat. Én, én egyetértek, hogy ez bizonyos esetekben, nekem is van ilyen érzésem, szerintem jobb lenne ezeket elkerülni. Nem egy kérdésről, kuka holding, már nem is emlékszünk rá, vagy éppen fővárosi buszbeszerzés, vagy éppen az uniós támogatások. Ugye kiderült, hogy semmilyen probléma nincsen, de azért töltöttünk vele néhány napot. Én is szívesebben koncentrálnék a békés, építkező, konstruktív munkára. Reméljük, hogy eljön annak is az ideje, amikor nagyobb arányban tudunk erre Right. A politika, a politika, tehát nem uh, kívánni, okay. és itt ellen tépes közösségek vagy különböző közösségek feszülnek egymásnak, tehát ezt teljesen kívánni nem lehet, én is próbálom az arányát csökkenteni. Igen, hát addig jó, amik a fogorvosok, az orvosok, azok nem politizálnak, hanem csinálják a dolgokat, mert hogyha ez minden szférájában az életnek megjelenne, az ország a szószoros szoros értelmében én tudatosan használtam ezt a kifejezést, én fontosnak tartom a színház békét. Tehát Budapestnek természetesen különböző színházai vannak ízlések és kofonok különbözőek, de szerintem Budapestnek értéke az, hogy itt egy sokszínű eh, színű Mert hát a színházi törvény ez ügyben nem tesz sokat ennek érdekében, de hát most. De leg... de nem világos viszonyokat teremtett, hogy aki finanszírozat annak a működésben, is nagyon okay, a meg azért... egyezni, és a, a színészek játszhatnak, a színigazgatók vezethetnek, a politikusok majd színigazgatók vezetnek. Oh, hát a végén ég, a egy működés. olyan idéni kép áll össze, hogy a lovasi kispál és a bor se tudná jobban Nek. elénekelni. Törek, Jövő héten törek. szerdán 8 4 perckor. Legyen így. Nagyon szépen köszönöm, ma Töszönöm már békében hagyva az... viszont Köszönöm mindenkinek a legjobb. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Most szusszanok egyet, aztán rövidesen telefonálok zenét, nem tudom, hogy berakok-e. Akarnak valamit mondani nekem? Csak úgy, nem tudom, a beszélgetések hallatán Niedermüller Pétert és Fürjes Balást hallották. Én most így egy kicsit becsukom a szememet. Én teljesen felébredtem dacára annak, hogy három és fél órát hallottam, de tényleg nem tudom, el döntöm, hogy fontos dolgokról beszéltünk, miközben nagyon felkészültem, a haggomat időnként felemelve úgy tűntem, mint hogy mindegy. Semmi. Visszavontam. 061877-0877. Most csönd lesz, ha telefonálnak, akkor nem lesz csönd, és utána pedig még egy interjú is elhúzok, mint a vadlibák. Bámadatok alapján hallgatják a műsort, tehát azon nincs probléma. Telefonálni nem akarnak, nem akarnak. 061-877-0877, várok még másfél percet, aztán telefonálok. Addig rendezem a gondolataimat is. Holnap hasonló beszélgetések lesznek Gyorgyevics edekkel és Tütő Katával. De őnek nem akarnak velem beszélgetni. Papírjaimat rendezem, azt hallják. Bizonyos papírokat meg leverek. Jaj. Jaj. Ide verek, oda verek. Hol vannak a pulóverek? Ja. Végül is azt mondtam, nem tudom mennyi idővel ezelőtt, hogy úgysem lesz lehetőség betelefonálni. Kell nekem itt olyan ajánlatot tenni, amivel szemben megyek a korábban mondottakkal. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Interneten hallgatom, úgyhogy van egy kis késés a telefonálásomban. Szóba került itt a, a építési tíronom a városéget kapcsán. Igen. Azt nem hogy volt a hétvégén nyilatkozott a Budapest ö, főkertésze? Igen. Hogy ez nem azt jelenti, hogy a parkokat nem lehet befejezni. Tehát, Én értem, be, erre, erre utaltam, a... hogy itt olyan jogértelmezések vannak egymással szemben, ami a jogi eseteknek a témája, és nem ennek a műsori. Hát igen. Oké. Okay. Ennyit szeretem volna. Oké, okay, rendben van. A másik oldal meg azt mondja, hogy oda tartozik. Jó reggelt! Jó reggelt, Horácsi, te tudsz valamit a Somogyi Szilárd és Hegedűs Dégéz a párosnak a pályázatáról? Mert Hegedűs Dégéz nem a... tud semmit. 061877, 0877. Beszélgetés beszélgetést az SZB t városi önkormányzat támogatja. Fialajános vagyok, lehet? Először arra kérném, hogy legyen szíves mutatkozzon be. Ön egy alpolgármester, de mi nem beszéltünk sohasem, úgyvárik kövér Mónika, és legyen szíves magáról elmondani a legszükségesebbeket. De nem az, hogy ön egy alpolgármester, mert azt már elmondtam, és azt is elmondtam, hogy hetedik kerületben az. Oké. Okay. Mit érdemes tudni Örről? Tehát, ahogy mondta, úgyvárik kövér Mónika vagyok, és Hát azon kívül, hogy a polgármester, amit a egyik téma szempontjából legfontosabbnak tartanék, azt, hogy a Belső-Erzébet város egyik önkormányzati körzetnek már jó pár éve az önkormányzati képviselője vagyok. Így azt gondolom, hogy a itt felmerülő helyzetek, problémákat. Elnézést, eh, nem tudom ez kicsi az Semmi probléma. Halló. Tehát, hogy. Hello, ha, itt vagyok, én hallom. Tehát, hogy itt felmerülő problémákat azt hiszem, hogy méségében ismerem. De arra gondoltam, hogy civilben micsoda, édesanyja, tehát hogy valamit civilként mond Édes. magára, aztán vissza berevedünk az önkormányzati okay, szintre. Okay. Hát a másik legfontosabb duroktál, sőt a legfontosabb az életemben, hogy két gyermekes életemben van. hogy ez igen, és fontos lesz. <gül> két, két, két pici lányom van, és a, tehát azon túl, hogy egyébként közgazdásként végeztem, most a, a alkoholgármesterség, mert a legfontosabb az életemben az, hogy velük vagyok. Um, ő még sose volt alpolgármester, vagy volt már? Így van, nem. Miért Amkor jó, ha az, az ember alpolgármester? Tehát mi az, amit, amikor ezt elvállaltam, amikor felkérték, akkor azt mondta, hogy egy életem, egy halálom elvállalom, mert ez lesz majd az alkalom arra, hogy öt év múlva azt mondjam, hogy. Számomra nem ez volt a legfontosabb, hanem, hanem az volt a legfontosabb, hogy jó pár éve önkormányzati képviselőként is tapasztaltam azt, hogy milyen problémák vannak a lakosok, napi szinten milyen problémák Tehát, alatt, most a többet tudna esetleg megtenni. Van, uh -huh. van, azt gondoltam, hogy ez egy olyan lehetőség, amiben azok az elképzeléseim, amelyek az elmúlt években nem jutottak előre, vagy sügetfülekre találtak ne Azoknak most lehetőség lesz, hogy televíszon neki. Az első képviselőtestületi ülés, vagy talán az első, november 25-én úgy döntött, hogy támogatja belső Erzsébet városban az éféri záróra bevezetését és egy objektív kritériumrendszer kidolgozását követően, mely teljes körűen szabályozna, hogy milyen feltételek teljesítése esetén maradhat egy vendéglátó hely tovább nyitva, és egy belső, egy állandó egyeztetési fúrum megteremtése érdekében támogatta egy belső Erzsébet városi munkacsoport létrehozását, aminek talán, ha jól összeszámoltam, hét tagja volt, köztük ön. Ennek a munkacsoportnak volt a feladata, függetlenül attól, hogy legutóbb kezdeményezték, hogy ezzel a munkacsoport ezt tovább dolgozhasson, ennek az már említett kritériumrendszernek a kidolgozását. És van itt még egy pont, de az ennyire szorosan nem tartozik ide. Azt kérdezem öntől, hogy miután november 25-én erre javaslatot tettek, aztán fel is állt ez a belső Erzsébet városi munkacsoport mire jutottak, hiszen az az anyag, amit önök előkészítettek, az még nem került a képviselőtestület elé, azt tudtommal még teljes terjedelmében olvasni nem lehet, de elvileg vagy kidolgoztak, vagy már nagyjából hozzákezdtek egy olyan kritériumrendszer kidolgozásához, amely ezt a nyitvatartást és annak peremfeltételeit szabályozza majd a Így közeljövőben. Van. Így van. Nos, tehát a legfontosabbnak azt tartom, hogy ugye, kaptunk mi egy nagyon szoros határidőt, amin belül teljesítenünk kellett ezt a február feladot, vége hiszen, volt. Így van, hiszen, hiszen az február 28 volt pontosan. Akkor már tisztelzünk, miért kellett ezt ennyire gyors? Tehát, hogy a, ugye azt mondja, hogy viszonylag feszített. Ez annyira fontos volt, hogy ebben hamar lépjenek, hogy nem lehetett ez a dátum március, április, vagy május? Nem, tehát én azt gondolom, hogy a, a választás ígéretek közé tartozott, egy -egy és egy -egy ezért ebben lépni kellett. És mi ebben lépni szerettünk volna. Másrészt azt gondolom, hogy olyan állapotok alakultak ki a belső erzsébetvárosi ö, kerület belső városi részén, amit nem lehetett tovább tartani, és az itt lakóknak, akik életvitelszerűen itt élnek, ö, nem, tehát, ö, tovább már nem lehetett várni azzal, hogy mi még most itt nagyon sok hosszú ideig gondolkozunk és kialakítjuk majd álláspontunkat. Ők joggal várták tőlünk, hogy az első döntésénk egyike legyen az, amikor is mi ezt a csoportot egyébként felállítjuk, de ettől sokkal fontosabb az, hogy egy érdemi tárgyalás után szabályokat tegyünk le. Hiszen itt alapvetően arról szólt a történet, hogy évfélig és évfél után milyen feltételekkel, vagy itt meg annyi egyéb dologról is szó van. Tehát, az az igaz, tehát amikor a munkacsoport felállt, akkor utána volt nagyjából egy hónap, amikor teljes, tehát egy széleskül társadalmi egyeztetésre megnyitottuk a lehetőséget, hogy mindenki elmondja a véleményét, hogy Isten igazából mit kellene tenni, hogy a belső városi helyzetet rendezzük. Um, és ez alatt az idő alatt közel 200 javaslat érkezett be. Ez azért tartom fontosnak, mert természetesen a 200 javaslat mindegyiken nem tartozott a munkacsoport közvetlen Tevékenységéhez, mert hogy mi az észéri zárórát kiegészítő kritériumrendszer kellett, hogy megfogalmazunk. Ugye ezek utólag kiderült, nem? hogy ezek nagyjából olyan témakörök körül voltak, de ezt egy más is ki tudná találni, mint a zajszennyezés, a alkohol alkoholfogyasztás, a nyilvános a. idemhelyek számának növelése, a, közteszt, a köztisztaság elősegítése, valamint a környezetvédelem. Ez némileg összefüggésben van a köztisztasággal. Igen, nagyjából azt mondom, hogy ez a, ez a 200 javaslat, ami beérkezett, ez ilyen ez egy tudható probléma foglalt magába, ami kerületi hatáskör. Ezt is nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy természetesen számos olyan ö, témakör volt, amit egy illetvíten ott napon nem biztos, hogy tudhat, hogy főleg. Minden egyet, ami kilógonom. Hát például van a nem dohányzók védelméről szóló törvény. Ez egy nagyon eklatáns példa erre, hiszen az egyik legnagyobb probléma, hogy a közterületen alkohol fogyasztók egyébként miután az, a kocsmákból, üzletekből kilettek zárva, jó nyári időben az utcán egyébként bezárják. A... Így van, tehát és ez a nem dohányzók védelméről szóló törvény, törvény szabályozza, így például ez esetben felkértük a Kerületországügyi Ügyösi képviselőjét, doktoráljós képviselőt. Jó, tehát ez nem az önök kompetenciája van. volt. Mm. Így van, tehát nekünk az egyik feladatunk az is volt, hogy ezeket a javaslatokat csoportosítjuk és természetesen azzal tudtuk. És azzal kellett leginkább foglalkoznunk, mert számos kérdés felvetődött, ami konkrétan a mi hatáskörünkben tartozik. Ezért Mennyire nyilván, volt központi kérdés egy nyitvatartás? Vagy az csak egy volt a sok közül? A főszabály. Ez a főszabály, és ez el is rendkívül fontos pont azért, mert. A főszabály, tehát a rendelet az elég zavarosan van kvázi ebből a szempontból megfogalmazva. Mi egyértelműen kimondtuk a munkacsoport, és egyhangúan is ezt nem csak ebben a kérdésben, hanem gyakorlatilag minden kérdésben nagyon fontos tények tartom az, hogy igaz, az álláspontok nagyon távol voltak még a november-decemberi hónapban egymástól, hiszen a vendéglátósoktól a lakóvezetben, ott lakókig mindenki képviseltette magát, de végül sikerült ö, egy közös álláspontot kialakítani, ugyanúgy, mint a főszabály, évféli záróra körülben, és a kritériumrendszer egyéb pontját illetően, és gyakorlatilag majd csak mindenben egységes álláspontot alakítottunk, és ezt fogjuk a testület elé vinni. Ugye a főszabály az, hogy évfélig bizonyos kivételekkel az után. Így van. Tehát Azt főszabály... kérdezem, hogy egyébként, ha veszünk, tíz üzletet. Ha ez egy jó kérdés. Akkor abból hány az, amelyik Belső Erzsébet városban tovább van nyitva, most, mint évfél? Több mint 350. Férjé, akkor az összmennyiséghez képest ez mennyi? Hát mondjuk egy 10% az összes üzlethez képest. Tehát 10%-a tart tovább. Így van. Ez 350? De, így van. Akkor ez 3500-at jelent? Vagy ilyen nagyság? Pont azért, hogy általában véve, tehát én, én tudom nagyon jó, hogy a belső Erzsébet város, tehát egyrészt... Biztos, hogy jó számokkal dolgozunk, van 3500? Abszolút, Nyilván ebbe benne vannak a éjfélen túl nyitva tartó üzletektől kezdve, tehát számos, számos tényező van, de egy valami tisztába kell, Tehát itt, itt pont, nem egy átlag magyar állampolgár azzal nincsen tisztába, hogy belső Erzsébet város mekkora terhelés éri. És ugye mindig nagyon... Hát érdemes oda elmenni, és az ember mindjárt tapasztalja. Tehát... Igen, de, de azért érdemes, érdemes foglalkozni, hogy kiemelt turisztikai célpont. Budapesten belül is a fiatalok számára nagyon kedvelt, tehát egy, egy kiemelten látogatott terület, de azzal a részével senki nem foglalkozik, hogy az önkormányzat az, akinek ezt, ezeket a Szerintem a jövő héten is fogunk még erről beszélni, most azt legyen szíves megmondani, tehát most nem önbe akartam szakítani a szót, Igen, hanem Igen. azt kérdezem öntől, hogy ezek szerint maga a mechanizmus nem változott, de az, amit önök készítettek, anyagot, az valamikor meg fogja tárgyalni az önkormányzat, és onnantól Igen. kezdve egy objektív kritériumrendszer alapján tarthatnak tovább nyitva az Igen. üzletek. Ez nagy valószínűsége? Mikor kerül a képviselőtestület elé? Március. Tehát ez, ez, ez gyakorlatilag a rendelet alkotás az folyamatban van. Nagyon szívesen beszélek egyébként a bizonyos pontjairól, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy nem csak a lakók, hanem egyáltalán mindenki tájékoztatva legyen, hogy konkrétan ez mit jelent. És euh, én tehát természetesen már maga a javaslatcsom a kialakítás közben is folyamatosan egyeztettünk jogászokkal a jegyzőirodában. Jó, hát milyen pontok vannak benne? Tehát a, a, a, például a akkor fogyasztás kezelésétől valóban a mozgatásig mindenről beszélünk, hogy adott esetben este 10 és reggel 8 óra között a szórakozóhelyeknek, ahogy éjfélen nyitva szeretnének tartani, nem lehet göngyelegmozgatási tevékenységet végezni. De odáig is, ö, tehát a közös álláspontunk például arra is kiterjedt, hogy a köztereti alkoholfogyasztás utcára való kiengedéséért mindent, tehát nem kiengedéséért kvázi mindent meg kell tenniük a helynek plusz alkalmazottat is fel kell ez ügyben venniük. Jó, hogy Igen, értség, a, a, a hallgatók, ugye ez a munkacsoport, ez egyébként tartalmazta, vagy magába foglalta a, a, azoknak a képviselőit is, akik egyébként ilyen szórakozóhelyeket fenntartanak. Ez nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy a, ez, a, ez a konszenzus, amire már utaltam az előtt, de itt, itt álljuk meg is az egy az pillanatra, akkor, amikor ez a kritériumrendszer megszületett, ezt konszenzussal alkották? Így van. Tehát, Tehát ebben a, a képviselői a munka a szórakozó helyeknek belementek? Így van. Akik egyébként konzultáltak a többi szórakozó helyel. Így van. Ez, ez egy mekkora áldozatvállalás a részükről. Próbálja ezt valamilyen módon érzékeltetni? Nem, mintha meg kéne hatódnia ettől a hallgatónak, hanem csak, hogy érzékelje, hogy mi az, Tehát amit azért, adott azért, esetben magára vállal egy amiben ö, nekik azt mondom, hogy kompromisszumra kellett, ö, tör, tehát hogy mindenféleképpen a, a konszenzus ö, meg az ö, együttműködés reményében, tehát nekik ö, plusz terhet kell felvállalniuk. Én azt hiszem, hogy ők értették azt, hogy az itt lakók, ilyen körülmények között nem képesek tovább élni, és nekünk, mint önkormányzatnak viszont feladatunk, hogyha bár lehet, hogy sok társasházban az itt lakó kisebbségbe szorultak, szorultak, de egyértelműen ki kell állni mellettük, és a békés együttélés miatt mindenkinek kell egy-egy lépést hátrébb lépni azért, hogy egy rendezett környezetet kell belső verső Erzsébetvárosban. Ugye maga a munkaanyag tartalmazza azt is, hogy mi lesz majd a szankciórendszer, ha ezt nem hogy tartják be, de azt kérdezik, Kérdezem, hogy milyen sűrű ellenőrzésre számíthatnak majd az éjfélnél tovább tartó szórakozóhelyek? Tehát egy részéről, amit nagyon pontosnak tartok, hogy egy engedélyezési eljárás indul be, ami korábban nem volt, mert hogy a kereskedelmi törvény ezt Ez határozatlan közül. időre fog majd szólni? Nem, egy évre. Uh -huh. Tehát minden évben, legalábbis a mi javaslatunk az volt, és remélem, hogy ez fog a rendelettervezetbe is visszaköszönni, hogy ezt újra és újra ellenőrizzük, és magával a szankciórendszerre is egyetértettek egyébként az üzletek olyannyira, hogy általuk javasolt uh -huh. pontot is bevettünk, például ők azt javasolták, hogy az mellett, hogy adott esetben van egy visszatartó erejű pénzbüntetés, és a legvégső pontban az éjszíri zárórán túli nyitva tartásnak a visszavonása, ők azt gondolják, hogy egy arányos büntetés lehet az, hogyha valahol úgymond szabálytalanságot észlelünk, ami természetesen megalapozott panaszra épül, hogy azonnali hétvégére vonatkozó időarányos bezárás minimum három nap. Mert ez egy bevételarányos szankciót jelent. És ezt maximum azt, öt alkalommal rendelhetik el. Így van, én úgy gondolom egyébként hogy az üzletek is fontosnak tartják, azt már közülük is vannak, akik inkább szabály Jó, Itt lehet, meg tehát, kell hogy álljunk minden... egy pillanatra, aztán egy tartósabban és a jövő héten folytatjuk. Aztán úgy el nekem, hogy azok az eredmények, amelyeket várnak attól, hogyha ezeket a kritériumokat betartják a szórakozó helyek, akkor az el fogja nyerni a belső Erzsébet városnak a belső Erzsébet város lakóinak is a tetszését, és nem fog. Azt mondani, hogy itt lepaktált az önkormányzat a szórakozó helyekkel, mert ha bár kétségtelen feltételeket szabtak, de ettől még az életük nem vált zavartalanná. Mit feltételez a lakók elégedettségéről, ha ezeket a kritériumokat ezek a helyek betartják? Én azt gondolom, hogy a lakók is ott ültek a munkacsoportba a lakóképviselője. Tehát lakók, ők tehát elvileg a papíron lefogta, a le, a leírtakkal is. úgy értettek egyet, hogy abból azt feltételezték, hogy ettől az ő életük az elviselhetetlenből az elviselhető kategóriába kerül. Én azt gondolom, hogy nem tették le volna voksukat ezek mellett, a javaslatok mellett, illetve azért egy dolgot el szeretnék mondani, tehát azért, amikor, tehát a, mm, az álláspontok igen távol voltak egymással, maga az érdemi tárgyalásai folyamatosan közelítettük egymáshoz, és természetesen nagyon sokszor a lakók és a civil szervezetek kérésére módosítottuk Meg Noplán egyébként én, mint önkormányzati képviselő is többek között a lakók képviseletében ültem ott. Nagyon ez szépen vagy... köszönöm, kérek majd engedélyt ahhoz, hogy önt a jövő héten is igénybe vegyem, hogyha ez egyébként az ön tetszését is elnyeri. Halló? Mondom, hogy engedélyt fogok arra kérni, hogy a jövő héten is élvezhesse. Halló! Halló? Nem hall engem? Jó. Akkor ezt a szöveget majd elmondom még egyszer, de majd akkor, amikor fölhívtam. Önök újvári kövér monikát hallották, Erzsébet város alpolgármesterét. A beszélgetést az Erzsébet városi önkormányzat támogatta. Hírek, és utána a záró zene erejéig még visszajövök, addig megtalálhatnak engem, Now. 061-877-0877 Már akik itt maradtak, és valamennyire követték a mai műsort, mit gondolnak, mennyire beszélgettünk fontos dolgokról, vagy mennyire beszélgettünk fontos talan dolgokról, vagy mennyire beszélgettünk fontos talan dolgokról fontos módon? 061 0877 figyelek, ha van mire. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha mai nem volt az utolsó, akkor holnap 7 óra után találkozunk. 8-tól Györgyevis Beredek, fél 9-től Tütő kata. Egy... Igen. Göreget. Örültem a Szilágyánásnak a civil a pályám műsorban Pont előtte volt egy álmom, volt egy ö, élő nélküli adás ö, múlt héten, vagy azt előző héten, és pont az, arról álmodtam, hogy ki az, aki ilyenkor esetleg beülhetne az ön helyére. Nem bönt helyettesítve, hanem, hanem magára Végén. És a, a Szilágy jutott így eszembe, vagy ő volt így az álmomban, utána jött a adás, ami után már nem voltam ebben teljesen biztos, mert ö, a sebességét érzékeltem, érzékeltem egy kicsit ö, ö, megkopottnak, nem a frissességét, hanem a sebességét. Ezek után tovább gondoltam ezt, és így eszembe jutott hogy mi lehet a Bétóttal, mikor beszélt vele utoljára, volt a Bétóttal egy, egy felvétel a 13. kerületben, ott van egy tévéműsor, akkor találkoztam vele utoljára. És akkor ugye még a, még a váltás előtt szó itt, hogy Tamás de most érdekel tudtak a eszembe. Élő kapcsolat, egyedül a Szilágyival van. A Tamással lehetett volna, de ő aztán nem, nem került elő, a Bétuttal pedig abban a formában, ahogy a, a Szilágyival volt, arra emlékeztetően se volt. De a Tamással nem tudtam eldönteni, hogy, hogy jól állna nekem, ha még egyszer jelentkeznék. A Szilágyinál van egy élő kapcsolat. A mai adáshoz nem tudok hozzászólni, nagyon a végén tudtam. Köszönöm szépen, viszont hallásra. gmail.com, elköszönök, viszont hallásra. Mindet nyomogatok. Előbb-utóbb történik valami.